Jó estét kívánunk, Bolbert, György és Orosz József szeretettel köszönti valamennyi hallgatóját. Annak érdekében, hogy a következő néhány percben, amelyek fél órává majd órákká duzzadnak, még sokkal jobb hangulatban folytathassuk a műsort. Az a kérésünk lenne a kedves hallgatókhoz, hogy annak témáját, a mi szellemünket megihlető és megtermékenyítő, gondolati áramokat, azokat határozza meg számunkra. Mit is jelent ez magyarul? József. Kedves György, ez azt jelenti, hogy arra kérjük a hallgatókat, hogy küldjenek nekünk SMS-t, amiben megadják a műsor témáját, hogy ne mondjátok azt, hogy mi próbálunk befolyásolni titeket, hogy hogyan, hogyan gondolkodjatok, hogy mi az, ami esetekbe jusson. Jusson eszetekbe akármi, mi arról fogunk beszélni. Az első SMS beérkezéséig nem is Kocsékolnám az időtöket, nem is beszélnék tovább, hiszen nincs értelme. Halljuk, hogy olvassuk, hogy mit szeretnétek hallani tőlem. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté Legyen gyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Azt gondolom, hogy ez a valódi közszolgálat is el, kedves József. Amikor, amikor nem mi diktáljuk a hallgatók számára azt, hogy mi a téma, mi, mi a, mik a fontos kérdések, nem mi vagyunk a közgondolkodásnak, vagy a közvélekedésnek, ugyebár a, a diktátorai, ahogyan azt a médiában sokan gondolják, hogy majd ők megmondják, hogy mik a fontos dolgok, miért sose tennénk, ugye? Köztudom. Kedves Gyurikám, nem véletlenül vagyunk a pályán már olyan régóta, mert mi tényleg hallgatunk a hallgatóink szavára. Haló, haló! Sziasztok, aztok, kurszán vagyok végre, hogy hallak benneteket. Egy hónap alatt már teljes elvonási tüneteim voltak, főleg, hogy Bolgár Gyuri bácsit hallgattam, mert hát valami a hajlam ezek szerint van benne. Szerintem a legjobb szellemi táplálékok kiválasztásához kivételes intelligencia kell, és úgy látom, hogy te számodra ez megadatott. Hát figyelj, de valami muszáj volt, tehát nem, nem lehet mindig zenét hallgatni, de hogy ott mi folyik. Nem szeretnétek egyszer felhívni úgy adásban, és elbeszélgetni? Bolgár Gyurit? Igen. Hát én, a, én, én azt gondolom, hogy... hogy ez egy, tehát egy minimális átfedés azért kéne, egyfajta szellemi kapcsolódási uh -huh. pontoknak legalább, legalább néhány darabja, ahhoz, hogy mi közös kommunikációs térbe tudjunk kerülni. igen az nem egy rossz ötlet, hogy ugye ebben a sávban megy, és akkor felhívni, és adásba adni. Hogy... Nem, hát, hát összegel kapcsolódni egyértelműen. Egy, közös adás. Egy, egy adás egyértelműen közös, közös adás, tehát ez lenne benne a lényeg. Na jó, hát igen, ez, de ez, ez lenne a valódi média történelem. Az biztos. Az meg meg biztos, kell csinálni. Az hát nem kaptunk ö, életképes ajánlatot arra vonatkozóan, hogy mi legyen a műsor témája. Haló, haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánunk! Marci vagyok Zuglóból. Mert megörültem, hogy Bolgár Gyuri az, de nem. Lenne egy újra Igen. <coughs> Csak két betű, vagy két szó elnézést kérek. Magyar Gárda. Jó a téma? Magyar Gárda? Hm. Hát beszélhetünk mi a Magyar Gárdáról, csak mi nekünk az a, az a benyomásunk alakult ki az utóbbi időben, az utóbbi Igen. hetekben, hogy ez a téma ez, mintha egy kicsit túl lenne lihegve a magyar közéletben, nem? Az amúgy is a, mi számunkra amúgy is undorítóan izzadságszagú magyar közéletben, ezek, ezek a témák, ezek, mintha már amolyan a korábbi keserű, hogy mondjam, izzadságszagot most már, mintha egyfajta savanyú irányba tolták volna el, legalábbis a mi érzékeink számára hát én csak éve gondoltam. Jó, hát egy kicsit beszélgethetünk a Magyar Gárdáról, szerintem semmi akadálya. percet mindenképpen. Mondjuk én annyit elmondanék róluk, hogy idefelé jövet az autóban, külön mondtam, hogy én róluk nem fogok beszélni, legfeljebb hallgatom, hogy más beszél róluk, tehát ágjunk bele akkor. Ha jó, hát az a, az a fő kérdés, hogy miért politikai téma az, hogy 56 hagyományőrző gyerek, nem tudom én, mindenféle kardokkal, meg botokkal, meg mindenféle, huszár... meg meg meg mindenféle huszárcsákokkal rohangálnak, meg hadolásznak. Tehát erre vagyok kíváncsi, hogy ebből miért kell politikai ügyet csinálni. És miért kell, miért kell a, a történelem vérzivataros napjainak a díszleteit újra meg újra berendezni Magyarországban, illetve a magyar embereknek a tudatában? Nagyon jó érzékkel kapcsolnak be bizonyos Tényleg nyomnak meg bizonyos gombokat az emberi lélekben a magyar gárda alapítói, tehát kifejezetten jól csinálják egyébként, amit csinálnak, mert tényleg 56-an vannak egy, egy, egy, egy középiskolai osztályban. Egy, egy lehetséges társaság és az egész ország velük foglalkozik. Egyszerűen Egymert. mindenki, de tényleg olyan rettegés uralkodott el bizonyos embereken, hogy most aztán itt, itt van a vége az És országon. mindenki, mindenki vért hány Ez a félelmetes, tehát és, és mindenki határolódjon el, és nyilatkozzon, és mondja meg, hogy most a De ez az, az elhatárolódás az kényszer, az ez is döbbenetes, nem? Tehát, hogy ez a... Ez folyamatosan kényszerítik bele egymást abba, hogy mondjad azt, a, mondjad azt amit én gondolok, ezért <gül> tessék, mondjad. Mert ez az Én. <gül> <Világos. Halló, halló. gül> Gárda ügyet hagynám. Én Veres Jani bácsi, igen intelligens kicsi fiairól szeretnék némi riportot hallani. Hmm. Hát szerintem ne, ne, ne, az, a... mondja, mondja, hogy mit kell róluk tenni, az ma, ugye? Dehogy is mafiózók, az a pökkendi, lekezelő, igazi vagány magyar parazs Tehát én arról szeretnék hallani. Én De véleményem sokkal, hogy is mondjam, vagy én én gondolatom sokkal jobban eljátszik ezen, mint ez a néhány jól felfújt fekete, vagy népi táncosulás. Hát mindegy, milyen gyerek. Milyen gyerek, ha már itt tartunk? Várja mert a másik is csöng. Egyébként... Pont a feleségem, úgyhogy ezt föl kell, hogy vegye. Okay. Úgy értettem, hogy kóka felesége. De egyébként én azt nem értem, hogy miért nem beszél például a média arról, hogy amikor a Magyar Gárda avatása volt, akkor a Bohóc Gárda is megjelent a helyszínen mind a két tagjával, akiket szerencsére a rendőrök leszereltek időben. Aztán viszont egy héttel később, szombaton a Bohoc Gárda is megtartotta a rendes avatását ugyanott a várban, és, és akkor számuk öt főre nőtt, és a szóvívőjük elmondta, hogy évvégére lehet, hogy hatal lesznek. Ez félelmetes. Ez Szerintem félelmetes. Nem nagyon veszélyes. Mert gondolj bele, hogyha ebben az ütemben növekednek. Tehát mondjuk, amikor 5-ről a 6-ra a jutnak, amikor 2-ről 5-re hogy... jutottak. Tehát azonnal meg két és fél szerezték a tagságukat. Már be bele 250 os növekedés egy héten belül. E és hogyha ezt folytatják, tehát gyakorlatilag. Veszélyesen, veszélyes irányban nőnek, lehet, hogy 2-3 év múlva 20-25-en huszon, lehetnek. Nem lehet tudni pontosan. És nem csak ez a gond a Bohóc Gárdával, hanem az, hogy gunytűz hogy mindenből. Tehát hogy hogy azt akarja velünk elhitetni, hogy nem kell őket komolyan venni, és ez nagyon veszélyes. Halló, halló! Halló, én olyan témát szeretnék javasolni, régió sportos hagyományait okoz hülyen, hogy itt egy új magyar tenis csillag születik. Igen? És ebből esetben is ezleg erről is. Kicsoda ő? ő a Hát nem tudom, mi, mi a régi magyar péniscsillagokról szoktunk sokkal inkább <coughs> szívesen beszélgetni itt, a, itt az éterben. Bevalom őszintén, hogy ővelek kapcsolatban, már mint Szávai Ágival kapcsolatban én abszolút esemmit. Én, én, én, én, én, én, én, én tudok róla mindent. én nagyon régóta követem az ő pályafutását, igazi nagy teniszfogyasztó fogyasztó vagyok. Tehát te engem nagyon régóta ismersz, és tudod, hogy én a teniszért élek halok. Ezért sem jöttem mozzavarba, mert tudtam, hogy kirántasz a bajból. Ki foglak segíteni, hogy ha egyszerűen ha tényekről, adatokról van szó teniszer,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 Kaptunk egy SMS-t, az SMS az így hangzik. Beszéljetek arról, kire érdemes szavazni 2010-ben? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de hát ezekre nem, az biztos. Én azt gondolom, hogy meg kell alapítani végre itt az ideje, hogy megalapítsuk az Egyikre Sem nevű pártot, amelynek a, tehát az Egyikre Sem az a rövidítése a pártnak, tehát az olyan, mint én az MSP. Az, és az egész neve a pártnak az az, hogy egyik feltüntetett pártra sem kívánok szavazni. Ez a pártnak a teljes neve. Csak a, a, a embléma az pedig egy X. Egy S négyzetben egy X. Egy négyzetben <gül> egy X. Vagy egy körben egy X. Ezt még, ezt, igen, még igen, az majd kiderül. Még, Na, ezt ezt a, a, tudjuk. Ez változhat a Ezt még nem döntöttük el. Idáig még nem jutottunk el a pártnak az arculat tervezésében. Minden esetre, gondoljál csak bele, Hogyha ö, lenne egy szavazólap, és akkor arra rá lenne írva, mint én, négy féle párt, és akkor lenne egy párt, amelyiknek az a neve, hogy egyikre sem. És akkor ki lenne írva sokat, az is, hogy. Nagyon sokat tudna elvinni. Egy, egyik feltüntetett pártra sem kívánok szavazni. És akkor e, ez egy párt. És akkor erre lehetne X-elni. Én állítom, hogy az 5%-ot azt elérni ez a párt. Én szerintem ő rájuk kell, érdemes és kell is szavazni. Háló, haló! Én a Vazgávi vagyok, sziasztok! Eló. Hello? A Teljesen Na, benne. Nagyon felizgatott ez a dolog, hívjátok már fel, tényleg bolgárgyújt. Hát ez a legnagyobb. <gül> ez tényleg egy jó ötlet egyébként, tehát élőben felhívni úgy, hogy adásban vagyunk nála, és ő adásban van mi nálunk, azt szerintem de hát ez egy, ez egy hosszú távú háttér szervezés kell, tehát ne gondoljátok már azt, hogy itt a médiában itt minden ti előttetek zajlik a ti Én bevonásotokkal, úgy, úgy, tehát tudom, ez, tehát nem azt Ez a legnagyobb naivitás, hogy mi csak úgy fölhívnánk bolgárt. De mi Hát oda hozzám betelefonálnak a hallgatói. De ki vagy te, hogy te csak a hallgatója? De nem vagy a hallgató, Felján, ők, nem, nem, ők felhívják az ő hallgatóikat. Tehát vannak, van nekik, mit tudom én, száz állandó hallgatójuk, akiket ők hívnak fel, hogy beszélgetettél. Bolgár nem hívják föl, csak ezek a vérkosságokat. Akkor be kell, be kell épülnünk a hallgatóságába, el kell tölteni egy évet azzal, hogy hallgatjuk. Jó, hát, de hogyha eltöltjük azt az egy évet, akkor valószínűleg már... Addig itt nem lesz műsor. Hát igen, ezt nehéz elképzelni, mert hogy egyszerre mi se tudunk Bolgár Györgyöt hallgatni, és valami Bolgár György műsorához nagyon hasonlót csinálni, ahogyan eddig. Ne, csak így pár kérdést összeszedni, amire így esetleg tal még ő is tud felelni. Tehát, így... mi lenne azt emberről beszélgetünk Bolgár György személyében, csak hát rossz. Csak az erős sötét oldalára állt. Igen, igen, igen. De mi lenne az szerinted az a kérdés, amit fel lehetne neki tenni? Hát, például miért ott van ahol? Hát, és, és hogy gondolja, hogy ezt a propagandát, ezt így Tolja, amit tol, de, de, hogy tudja de mi is egy propagandát tolunk, csak mi nem kifejezetten pártpropagandát tolunk, hanem Na mi egy hát, pártoktól független propagandát tolunk. De, ez de ez kis ne kis gondoljad azt, hogy az, az, az minden, amit mi az minden, nem Minden propaganda. beszélgetés propaganda. Valaki megpróbál meggyőzni egy másikat mindig. Minden. Ha csak nem éppen plegykálnak, aminek meg nincs értelme. Hát jó. Szóval, hát most ő ebben hisz. Na, hát most... Én nem hiszem, hogy ő ebben hisz. De, de, de, de. de szerintem de azért, azért ilyen, most tegyük idézője népszerű, vagy azért ilyen nagy arc, mert az valójában hisz benne. Tehát az az igazi, aki hisz is benne. Ajaj, ajaj, meg nem, nem csak a fizetésért. Meg nem lehetne olyan pornókönyvet írni, amiben az ember nem hiszik igazán. Az... Igaz. Na, hát ezt mondom. Ezt Tehát az embernek ez ezt nem csak így hiszi, tapasztalta, ismeri, átélte, és hát az, össze, az egész dolognak az összes fájdalmát, gyönyörűségét egyszerűen a magában hordozza, mint tapasztalatot, mint megélést. Ez így igaz. Jó, oké, ennyit akartam. Köszönjük tettem, szépen. Köszönjük. Rajta fiam. leszünk. Te gondoltál már arra, hogy a depresszió, ami egy betegség, és ezt az orvosok is úgy írják le, mint egy betegséget, mert hogy valójában, ha valaki volt már depressziós, az pontosan tudja, hogy ő ő neki akkor nincsen kedve egyáltalán élni. Nincsen kedve fölkelni az ágyból, legszínesebben egész nap az ágyban maradna, amikor föl reggel, akkor az egész napját és úgy az egész életét teljesen értelmetlennek és reménytelennek érzi. És kilátástalannak. Tapasztalat, amit mondasz? Igen, igen, én ezt jó, ismerem. Jó. És, és hát mm -hmm. nagyon könnyen elsírja magát. Hát az egész egész élet egy ilyen, egy ilyen kilátástalan sivárhajszának tűnik a szemében. És aztán, amikor valaki kigyógyul a depresszióból, akkor újra értelmet lát abban, hogy fölkeljen az ágyból és megmosakodjon, kimenjen a konyhába és főzzön egy láttojást, aztán bemenjen a munkahelyére, és ott, mint én, 8 órán keresztül robotoljon, aztán onnan elmenjen a spárba, bevásároljon, hazamenjen, megfőzzel, lefeküdjön, vagy előtte még megnézze a deriket, és utána lefeküdjön, majd pedig másnap reggel felkeljen és kezdje ezt az egészet újra. És én azzal a szerénynek nem mondható, ám, de nagyon elmés felvetéssel élnék, hogy hogy nem lehetséges az, hogy a, a tiszta, felvilágosult tudatállapot az, az, az valójában, a de, valójában a depressziósé, és hogy az, amit a gyógyultság állapotának tekintünk, az amikor az embernek van kedve ezt az egészet csinálni, az pedig valójában a betegség. Tehát, mert, mert hogy valójában az egészet, a, termelé, a termelékenységnek, az aktivitásnak, a folyamatos a, a, a, ebben, a, ebben a mókuskerékben való folyamatos mozgékonyságnak az aspektusából értelmezzük. azt tekintjük igen, egészségnek. Igen, de figyelj, de van egy másik oldala, az, az, ahogyan az ember ezt megéli. Tehát saját maga. És a depressziós ember az, az rosszul érzi magát, a, a, aki meg nem, az meg jól érzi magát, feltehetően, akiben buzog a tetvágy. És alapvetően azt tartjuk egészségesnek, amikor a szervezet azt mondja magáról, hogy ő most jól érzi magát. Tehát Jó közérzet. Lehet hogy, lehet, hogy nagyon eltévedt az emberiség, de én azért azt hiszem, hogy tényleg az, alapvetően az ember az nem depresszióra van teremtve. Biztos, hogy szükséges az életének bizonyos pontjain, hogy milyen mély völgyeket megjárjon. Másnap lehet, hogy annál szebben süt a nap. Jó, hát igen, csak az a, az a fő kérdés, hogy ha kijöttél ebből a depresszióból, valójában akkor került függöny a szemed elé. Tehát akkor, Értem, kell, akkor, függö, akkor függönyözte el a... A folyamatos örömhormon, amit így ugye megkapsz, ez, ez, a, ez, a, ez a szerotonin, ez az ember szervezetében természetes módon kiváltó, kiválasztódó hormon, amely egy ilyen jutalmazó rendszere az emberi szervezetnek, ez a szerotonin termelés, ez folyamatosan jutalmazza az ember bizonyos tevékenységekért, amely tevékenységeket az ember rutinból vagy tanulás folytán értelmesnek tart, vél és tud. Mondjuk, hogy fölkelek, elmegyek a munkahelyemre, akkor utána, mit tudom, én elmegyek a spárba, megnézem a deriket, stb. stb. Másodjára említed a spárt, én kezdem gyanítani, hogy pénzt kapsz, értem, hogy egy másik céget légy szíves. Ö, nem jut Itt ezen, spár. Nem jut, igen. Szóval, hogyha, hogyha ezek, a, ezek a tevékenységek, ezek valójában értelmesek, valójában értelmük van, akkor a depresszió... Az, a, az egy ténylegesen beteges és egy ténylegesen torzult állapot. Csak hogy én nekem van egy olyan érzésem, hogy a depressziós ember az tisztán és élesen is pontosan látja, hogy ezek a tevékenységek milyen-milyen értelmetlenek, és valójában letisztul, egy sokkal, sokkal világosabb, sokkal, sokkal elmélyültebb tudati szinten van, és ott tisztába jön ennek az egész létezésnek a teljes értelmetlenségével, és ebben, a, ebben az aspektusban ő azt az elkeseredést, ami miatt sír, ami miatt nincsen föl, semmi oka és semmi értelme fölkelni az ágyból, ez maga a realitás realitásérzék. Egyébként ide kapcsolódik, hasonló felismerésem volt a minap. Egy régi szutykos parasztházat újítok fel, iszonyatos rengeteg sok munkával, és most ott tartok, hogy éppen hajópadlót rakok le, ami rettenetes, a betont kell fúrni, állandóan folyik rólam a verejték, Fűrészelek, pakolom ott egymásra, deszkákat, szögelek, és velem volt a kutyám, és ott feküdt a földön. És elment két napom ezzel a padló lerakással, és a kutya végig feküdt, néha egy kicsit evett, meg ivott, meg kiment, ott, megugatott egy járók előtt, aztán visszafeküdt ugyanoda. A... Vagy, a, vagy a laticelem feküdt, vagy a hajópadlón, a már lerakott padlón, de végig nagyon jól érezte magát, néha csóválta a farkát. Én meg ott izzadtam, verejtékeztem egész nap, mint az állat robotoltam, fáradt lettem az, a nap végére. És azon gondolkoztam, hogy mi ez az őrület, amit csinálok? Tehát én most egy házat építek magamnak, ahova én nekem padlót kell leraknom. Miért nem felel meg nekem oda a föld? Miért nem jó nekem egy barlang? Vagy egy bármi? Szóval mi az, ami... Miért van az, hogy a kutya megelégszik bármivel, az ember az meg állandóan akar valamit tesz vesz maga körül, hogy újat és szebbet és jobbat és csinosabbat és kényelmesebbet faragjon, és éppen attól nem lesz kényelmes, hogy állandóan robotol azért a kényelemért. Tehát, hogy az élete egy szörnyű munka, amit a kényelem oltárán, vagy a kényelemért áldoz fel. Az egész életét feláldozza azért, hogy kényelemben élhessen, és éppen ezért nem él kényelemben. Hát lehetséges, hogy ennek az áldozatnak a, hogyha úgy ráznád le magadról ennek az áldozatnak a kényszerét, mint kutya a vizet hogy stílusszerű maradjak, akkor lehetséges, hogy sokkal, de sokkal kényelmesebben vagy boldogabban élhetnél. Hát a lipót mezőn leszedálva az lehet, bár azt bezárják, úgyhogy most már nem. Arról van szó, hogy különböző nyelvi képződményeket hozunk létre a saját magunk számára, és az, azokat a nyelvi képződményeket a valóságban értelmezve egyfajta normalitás rendszert képezünk a saját magunk számára, amely normalitás rendszernek, hogyha megfelelünk, akkor megváltottunk a jegyünket a jó közérzethez. Ha ennek nem felelünk meg, hanem mondjuk a csupasz földön fekszünk, hogyha én nem tudom, ezek a, ezek a különböző kellékek, ezek nem állnak a rendelkezésünkre, akkor mi nem tudjuk egyszerűen jól érezni magunkat. Mert nem szabad jól érezni magunkat, mert nem váltottunk jegyet arra, hogy kényelmes és boldog és jó életünk legyen. Igen, egyébként így van. Tehát, hogy az ember kell, hogy legyen egy 30 milliós autó, különben ő nem érezheti igazán jól magát, ha csak egy Suzuki-ja van, akkor biztos, hogy az nem az igazi. Tehát, hogy ezt, ezt el kell ismernie, hogy ő most annyira nem lehet azért boldog, mint amennyire lehetne, ha jobb lenne. Haló haló. Hello, sziasztok! Remélem, nem hangos a rádió. Nem tudjuk. Nem. Jó. Nagyon Na, jó. vagyok? Abszolút egyenesben, mindenki téged hallgat. Remek! A következő a hozzászólásom ezzel a depresszióval kapcsolatban, itt több embertípus van szerintem összekeverve. Tehát az egyik, aki depressziós és otthon ül és nem csinál semmit, és ugye nem nézi meg a deriket és nem megy el vásárolni a csuda tudja hova, az nem egyelő azzal, aki már fölfogta ennek az egésznek a mélynek az értelmét, mint amiről beszél az új ember. Aki ennek az egésznek fölfogta az értelmét, az lehet, hogy nem nézi meg a berikket, de attól még nem ül otthon, nem zokók, hanem fogja magát, fölmegy a hegyekbe és azt mondja, hogy én innentől élek a fák közt, megnézem minden reggel a nap felkeltét, majd lopok magamnak egy motorbiciklit, vagy tudom én eladom a házamat és veszek az árából, és akkor innentől rákendról. De ismersz ilyen embert, aki ennyire felvállalja a szabadságot, hogy ki mer lépni a civilizációból? Nem, de szeretném ezt csinálni. Tehát amikor rám tör az úgynevezett depresszió, és a dolgok mélyebb értelmébe zuhanok, akkor én nem azt látom eredményképp, hogy igen, azt kéne csinálni, hogy hát visszamenni, és megint dolgozni, és megint megnézni a hanem akkor, akkor ha már tényleg ott tartok, hogy nincs veszteni való, akkor nem kiugrani a tizedikről, hanem megpróbálni valahol azokat a szálakat lefuttatni, amire addig nem volt bátorságom, de jó alap. Letenni, letenni a terheket, amiket eddig cipeltél, azt hitted, hogy szükségesek, és aztán egyszer csak rájössz, hogy el kell dobni az egészet a francba. Így van. De miért van az, hogy mindannyian vágyunk valami ilyen szabadságra, mindannyiunkban ott van ez a Elendon, tehát mindenki tudja, hogy milyen lenne az ideális élet, és valahogy senki nem mer kilépni ebből a, ebből a tapos amiben itt egyébként robotol az egész világ? Ez hasonlítható talán a halál gondolatához, mint nem rossz értelemben, hanem persze az ember mindig azt gondolja, hogy és mi van, hogyha halál után persze és rakendról és Korpatak folyik mindenhol, de mivel nem vagy benne biztos, nem merednek próbálni, uh -huh. és amíg nem vagy teljesen nyakígérű szarban, addig nem kockáltad. Ha már eljutottál oda, akkor a az utolsó, végső, nézd meg aki megszökik a börtönből, és összejön neki, azt például lehet, hogy a tengerparton él egész életében fog egy kis bákát, mint a, nem is tudom, egyik filmben a remény napjai, kitényesítés és boldogan élni, meg nem hal a tengerparton. Nem volt vesztenivalója, lehet, megcsinálta, és a legboldogabb ember lett elő. De amíg neked otthon van a meleg lakásod, hiába vannak problémáid, inkább hazamész a meleg lakásodba. Emiatt nem vállalt Van veszteni való. Az ember az ismeretlentől fél, és inkább a kis kényelmetlenséget bevállalja mindennap, mint hogy esetleg egy nagyba belefusson véletlenszerűen. Pontosan. ez az, az embernek a fő jellemzője. Köszönjük. Öreg is azt írja, hogy szerintem volt egy harmadik út a depresszió és a mókus herék között a hippizmus. A hippik mintha tényleg boldogok lettek volna. Az egy hisztérikus... Én, én egyébként nagyon szerettem volna akkor lenni fiatal, de mondjuk lehet, hogy meghaltam volna LSD túladagolásban, ami tudjuk, hogy nincs, de mégis. De az egy ilyen hisztérikus lázadás volt valami, olyasmi, amikor az nem az igazi szabadság volt, hanem valami olyat csináltak, amit tudták, hogy talán véges, vagy nem tudom, így őrülten rohantak ki a civilizációból, és nem tudod milyen az, mint amikor tudod, hogy van 10 percet, hogy valami történjen veled, és akkor hajszolod. Hát szerintem remekül csinálták. Haló haló. sziasztok, No, csak ezért telefonáltam, mert az előbb hallottam, hogy a kérdést. Én ismerek személy szerint egy ilyen embert, aki ezt megcsinálta. És, Sőt, majd ismerem. És, és, és így, így hol, hol él, vagy így ki, ki um, Hát ő erdényben él, egy szorosban. Vett, valahogy vett magának egy -e területet, ott volt egy istálló rajta, képzelhető kell, hogy ilyen, ingyen filmben ilyen. Ilyen szél futta, lyukas istállót, ahhoz, ahol csapott az erdőből fákat, kialakított egy kis lakhelyet, náluk voltunk most három napig, ilyen teljesen vadnumált művegyerek Művegyerek, ott bevész a házba, fogja a halat a mellette a patakból, a medvéket tudja, mindenkit, hogy melyik család fóha tartozik, Gracia Márkéz van a könyvben, a polcon, ilyen nagyon érdekes egyeniség, és kilépett egy ilyen pár éve. És, és, és nem panaszkodott, hogy ez hiányzik ez neki a légkondé, volt, meg a mikrositő. Kanadában jár dolgozott, szülei ott élnek való léptében, mm. de csak ritkán dolálkoznak. Na hát, úgy tűnik, hogy ez is és egy altármatív. Hihetetlen volt. Három napig direkt ott maradtam, hogy nézem meg, hogy ezt tényleg megcsinálta, és megcsinálta. De nem elképesztő, hogy ami a legegyszerűbb, az a legnehezebb? De de de, nem ennél nincsen egyszerűbb. Tehát egy, Nincs. mondjuk egy erdészet. Ez nehéz kérdés. egy ilyen erdei ház, mennyibe kerülhet? 200 ezer forint. Még annál kevesebb. Ez egy olyan vadszoros helyen van, olyan helyet választott, ahol másfél napig, vagy mondjuk egy napig kell gyalogolni. Mondjuk képzeljük el, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen ház. Mit tudom én? 70 ezer, 80 ezer forint? Nem tudom. Tehát egy olyan tétel, ami egy havi fizetés. Tehát ugye gondolsz egyet, egy havi fizetéseddel megcsinálod. Igen, de felveszel egy kölcsönt valami bankból, és kész. Persze, nem, nem, vissza vissza. Hitel, hitelre, nem jössz vissza többet. Szóval, szóval akár. a szóval egy nagyot a is megcsinálta. Ennél, egy nincsen, ennél nincsen egyszerűbb és ennél nincsen, nincsen nehezebb. Jó, de látnátok, milyen hogy érdekes. Mert nem szakadt így el a társadalomtól, de nem egy ilyen vadembert képzelje hanem ez egy világot látott. Járt Kanadában, Aztán Aha, volt érta. egy indiai felesége, és megvolt benne a készség, hogy megcsinálja. De úgy élveztem ott, hogy felmentünk, és ilyen, ilyen teljesen normálisan értünk, és te, nagyon értelmes volt. És nem kapták kedvet hozzá, hogy te magad is Dehogy nem, csak én most nem nem, nem viszont, hogy meg tudom csinálni. Ilyen, tehát, ez az, amikor az ember azt mondja, hogy hát nem, nem, nem tudom. Nem, én a gyerekeim miatt nem volt Aha. ilyen készség, és úgy, úgy a hajlan meg is van bennem rá, mert úgy ismerem magam, csak én most tudom, hogy nem tudom megcsinálni. Tehát... Erre mondta az butha, mármint amikor még nem volt butha, hanem még, még csak uh, Szithárta herceg volt, hogy... Uh, Fia született, és azt elnevezte Ráhulának, ami bilincset jelent. Tehát, hogy így, így rájött, hogy akkor őt most ide megkötözték. Köszönjük a hívásodat! Nem, hogyha már Buthával jössz itt megint, Jaj. akkor nem, nem érdekes ez például akár a buthizmus kapcsán, hogy Butha megadta a forráskódot. Mi a forráskót Ténylegesen el kell vonulni. Tehát el kell mélyülni, meditálni kell minél többet, és egyszerűen ki kell lépni innen. Lehetséges, hogy nem úgy, mint a hippik, akik egy gyorsan robogó vonatt, vonattal távoztak a civilizáció intézményrendszeréből, érzelmi, azt és... a leszek a nagyon nem távoztak, csak kirándultak egy. Hát lehetséges, hogy ha vonatra veszel jegyet, akkor arra csak retúrjegyet tudsz venni. De ha lehetséges, ugyanakkor viszont, hogy ha butha, akkor viszont meghalsz, tudod a robogó vonatból kiugrani az De Egyébként megáll az a vonat. Biztonságos dolog. Megál tovább megy. Hát, azt lehet, azt, azt lehet mondani, hogy, hogy Budha egy másfajta receptet adott meg, azt mondta, hogy induljál el gyalog, nem egy, nem egy gyors dolog, tehát nem olyan, mint amikor, amikor vonattal mész, hanem, hanem gyalogszerrel, szépen lépésről lépésre, induljál kifelé a, a hétköznapi tudatállapotodból, ebből a káprázatból, vagy ebből a, ebből a majafátyolból, ami, ami körülvesztéged, a kettő káprázatából, induljál az egy felé. És egyesíts magadban a világot, és ennek az útja ugye a meditáció. És hogyha ezt elérted, ezt elsajátítottad, akkor onnan neked már nem kell visszajönni. Nem hoz vissza a vonat, vagy nem, vissza nem lehet jönni, segíteni, vissza lehet jönni segíteni azoknak, akik még itt vannak, de te akkor már azt a világot megkódítottad magadban. Valami olyasmi lehet ez, hogy a Butha útja az olyan hosszú ideig tart, hogy ha már odáig eljutottál, nem jössz vissza, nem fordulsz vissza. A hippik azok tényleg repülővel vagy rakétával katapultáltak ebből a civilizációból, és tulajdonképpen ugyanilyen gyorsan is tudtak visszajönni. Tehát nem volt meg az, hogy azt mond, hogy most azért, ha valaki tíz évet meditál egy erdőben, akkor már nem biztos, hogy újra be a a taposómalomba. És érdekes módon mégis, hogyha valaki nyugat, nyugaton buddhista lesz, mondjuk Roberto baggio vagy... Jó, hát ö, itt nálunk ezt nem nevezném buddhizmusnak, ami, ami zajlik. Vagy ö, hogy hívják azt a, azt a színészt, aki még buddhista? Várjál. Richard gír. Richard gere <laughs> Richard említeném, de te is buddhista vagy, hogyha jól tudom. Dolog. Nem te dolog. Akkor... Ö, akkor érdekes módon mégsem valamely erdőben, vagy valami, valamely tibeti ö, kolostorban, buddhista kolostorban éled a hétköznapjaidat, hanem csak itt ebben a civilizációban, ennek a mókuskeréknek, a derikes páros hétköznapjainak a mentén, nyomvonalán éllegész. Tehát ö, pedig megvan a recept, tehát le van írva, hogy hogy kell ezt csinálni, mit jelent a buddhizmus? Ez a kevesek útja, ez nyilvánvaló. Tehát, hogy ez olyan, mint a. Mint a, mint a szeretkezésben elszabaduló milliós spermium közül egy éri el a petesejtet, a, a százmillió buddhista közül talán egy lesz, vagy az a egy milliárd, év, évezredek egymilliárd buddhistájából egy lesz az, aki előre a megfelelő. Ez egy jó analógia. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az, hogy az emberi születés és halálkörforgása semmi más, mint Istennek egy folyamatos, ejakulációja, folyamatosan röpíti ki a létezésbe a És időnként van egy Jézus, meg van egy butha. És időnként van egy Jézus, meg van egy butha, amely a nem létben megtestesül, tehát elvileg eléri a petesejtet, eléri a, a nirvánát, a teljességet, és, és ezáltal az örök életre születik. teljesíti azt, amire, amire kiválasztódott. Tehát, lényegében... És akkor erre mondják azt, hogy egycehomó, tehát hogy ima az ember, tehát az ima megtestesült. Van, ima... Igen. Na ez az, amiért érdemes volt. Igen, a még a... 6 milliárdnak léteznie. Aha, tehát akkor arról van szó, hogy mi is csak itt tévegünk, kóvájgunk valamely. De nem tudjuk, hogy melyikünk el azt a petesejtet. Valójában senki nem tudja. Jellemzően nem nagyon valószínű, hogy mi leszünk azok. Senki nem tudja. Nem tudhatod. Bármikor beüthet. Egyszer csak pukk, és ott vagy. Ez csodálatosan hangzik. Halló, halló! Sziasztok! Hallgatva a beszélgetést! Az előbb a sárt már elmondta szerintem, hogy mi az, ami, hogy elkezdtem mondani, mi az, ami őt ideköti, ami miért nem tudja választani ezt az utat. És én úgy érzem, hogy persze én is olvastam a butikusról, meg valóban logikailag az egy, az egy nagyon helyes képlet, hogy a szenvedésből csak úgy szabadul az, hogyha a vágyaidat folytod el, vagy nem elfolytod, hanem megtanulsz róluk lemondani, mert, mert azok okozzák a szenvedést. De vannak olyan alapvető emberi érzések, amiket... Ilyen a családi kötelék, a szeretet, az egymáshoz tartozás, amit, amit nagyon nehezen tudnék kivitelezni egy erdőben, egy házban. Tehát ha én azt, azt szeretném, hogy legyenek gyerekeim, azok, azok megtapasztalják, a társadalmi létet is, tehát nem csak ott az erdőben hármasban, négyesben, ötösben szölnözünk. De az is egy társadalmi lét. Hát de én úgy érzem, hogy az ember ennél, hogy is mondjam, társasabb lény. De ezt a kétmillió budapesti nem biztos, hogy mindig osztja. Tehát hmm, éppen na az a baj, csak... az embereknek, hogy túl sokan vannak, és utálják egymást, egymás lábára lépnek, lökdösik belekönyökölnek a másikba a tömegben. Hogy érdekes ez. Most mondtad a másik végletet. Hát nyilván az se jó úgy, ahogy most van, de, de ez nem jelenti azt, hogy az lenne a kiút ebből, hogy akkor mindenki vonuljon el valahova. És... Vagy legalábbis én úgy érzem, hogy én nem, azért nem tudnám megtenni, mert hiányérzetem lenne. Tehát... De hát sokféleképpen meg lehet szervezni a közösségeket, akár ő magunk között is. Tehát nem feltétlenül kell, hogy a közösségnek az alapsejtje az mondjuk a család legyen, akkor a családból épülő társadalomban éljünk, hanem mondjuk az, a közösségnek az alapsejtje, ahogyan a hippiknél mondjuk lehet a kommuna. És akkor a kommunából felépülő Társadalom, már egészen más képet mutatna, mint mondjuk a családokból felépülő társadalom. Tehát ez, ez lehet egy alternatíva. Igen, én ezt el tudom fogadni, hogy valaki azt az érzést, amit én mondjuk a családban lélek megtalálni, azt, azt egy másik közösségben találja, meg. Mert... A, nekünk, nekünk a családhoz való kötődésünk az valójában egy társadalmi ö, törvény. Tehát egy ez, tanult ez, forma. Ez belénk van nevelve. Nem -e biztos, hogy ez csak. Szerintem az ember a... eredetileg nem, nem családos, hanem törzsi lény, ami a kommunához hasonlítható, tehát ahol van egy nagy közösség, ahol átvesznek szerepeket egymástól. Tehát így egy olyan háló van, ami bővebb, sokkal bővebb, mint a család, ahol, ahol nagyon sok mindent megosztanak egymás közt, ami, ami ma nem létezik, ma csak a családi szinten van, tehát leegyszerűsödött, lezű. Nem tudom, robi a történet, úgyha megmondod ez bizonyítható el vagy nem, de minden esetre valahogy. Azok a nagyon szoros összeszartozások, amiket én most igénylek, de most persze csak magam tudok indulni, azok nálam a családi szinten tudnak meglenni. Hát azért, mert, azért, mert ebben nőttél fel ezt a múltad, és ezért aztán ezt a mintát adott tovább a gyerekeidnek. Mondjuk képzeljen le egy olyan hát, közösséget... Hát belső Érzem, Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ez a érzelmi, az érzelmi szükséglet az az, hogy ha neked szereteti igényed van, akkor ezt a szereteti igényt megkapod valakitől. Ha a től kapod meg, ha a nagynénédnek a sugornőjétől kapod meg, akkor tőle. Tehát nem feltétlenül kell, hogy ez ilyen kizárólagos szerepekhez kötődjön. A család az attól család, hogy ezek a szerepek ezek fel nem cserélhetőek és kizárólagosak. Tehát a, a gyerek, az a gondoskodást azt mindig az anyától kapja. Egy kommunában a gyerek a gondoskodást azt a ráírő nőtől kapja, és az a nő pedig mondjuk legyen a har. 35. unoka testvér vagy nagynéni az ugyanazzal a, ugyanolyan módon képes gondoskodni az ő 32. unoka hugáról, mint mondjuk a saját gyerekéről, mert egyszerűen nem tesz különbséget, mert egy kommunában nincs is különbség. Tehát ott mindenki, mindenkiért nem felelős. Tartják, nem tartják számon, hogy most ennek vagy annak a gyereke, hanem és a kommunagyereke. És ugyanilyen közösséget lehet felfedezni mondjuk a, a, a táplálék szerzésben és annak elosztásában, de akár a szexualitásban is ami szerintem tök rendjén van egyébként. Jó, kezdtem érteni, amit, amit gondoltok. Nem tudom, hogy ez... Ez egy olyan közösség, olyan, olyan közösség tudom, amit mi... Hogy, hogy olyan... nem tudnám -e, én azt veszközni, bocsáss meg, csak ezt meg elmondom, aztán leteszem, és hallgatlak tovább, hogy, hogy a kisdégeknél csináltak, hát persze nem lehet csinálni ilyen kísérleteket, de hogyha minden órában másért tud a megszoktatni, vagy mit tudom, vagy micsoda, akkor más foglalkozott vele, akkor, akkor hogy mennyire mélyen alakultak ki ezek a kapcsolatok. Mert valahogy hát ez az, hogy hogy a hogy tehát... velem mindig azt törődik, a éppen ráér, akkor azzal valahogy nem fogok tudni olyan mély kapcsolatot kialakítani. Viszont onnantól kezdve te mindig törődni fogsz azzal, akire éppen ráérsz. Tehát egyszerűen megváltozik a, a többiekhez való hozzáállásod is. De lehetséges, hogyha mondjuk egy valakivel... Rá... <tos> akkor persze, nem, nem lehet olyan mély, mint a, a hagyományos családmodellben. modellben. Lehet, hogy Ez nem olyan mély, viszont nem olyan szűk, tehát nem annyira fókuszált, hanem sokkal uh, tágabb, és sokkal le... több emberre terjed ki. Igen, és lehetséges, hogy nem olyan mély, de nem is olyan kisajátító. Tehát, uh... Ezt mondom, és mivel viszont többen figyelnek ugyanarra az emberre, ezért ugyanazt a mennyiségű gondoskodást, odafigyelést, szeretetet kapja meg, csak nem ugyanattól az egy embertől. Tehát mondjuk egy, mondjuk egy kommunában nem képzelhető el az a mondat, hogy te rohadt ribandsz, tudom, hogy a karcsival baszol. <gül> Tehát ilyet például nem lehet. Egy családban ez simán. Tehát egy családban ez a hétköznapokhoz tartozó rutin. Jó, ez most túlzás volt, de az életen miről nem beszélek. Kéne, nem kéne, hogy az. Na, érte értem a... én, de hogyha érted, hogy mit jelent a kisajátítás. Ami most egy nagyon fontos eleme a családi életben, ott nincs ilyen, hogy például azt mondod, hogy most nekem kicsit elegem van belőletek egy hétre most én így egy másik szobába húzódnék, vagy valami, az a családnak a tragédiája, a drámája, de egy kommunában elképzelhető olyan, hogy ott, ott formálódnak folyamatosan a kisebb közösségek, a kis... Kapcsolati hálók. Tehát ott, ott van olyan, hogy egy, egy hétig mondjuk nem beszélsz azzal, akivel előtte öt évig együtt voltál. De azt a helyi értéket természetszerűen be tudja tölteni valaki más? Persze, tehát mindig mindenki körül lesz valaki, az elesettel is foglalkoznak, meg, meg mindenkinek megvan a maga helye, csak nem muszáj. Ha például a konfliktuson két ember között, akkor fel tudnak venni egy olyan távolságot, ami a konfliktust tompi. Hogyha, hogyha közel akarom hozni hozzád a kommunának a fogalmát, akkor képzeld el egy, egy nagy családot, ahol generációk élnek együtt, és, és unoka testvérek meg. Én nem tudom, tehát ilyen 50-70 emberből álló nagy családot képzelj el, amelyik együtt él, mondjuk. Világos, értem, hogy mondtok. Nekem ez kicsit idegen. Na jó, hallgatlak. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hát azt nem hogy idegen, idegen, persze, hát ez van belénk nevelve. Tehát én nekem is idegen, én nagyon tetszik a gondolat, de például nem kommunában élek. Tehát, hogy egyszerűen beszélünk róla, de egyikünk sem mondta az, hogy nagy gyerünk csináljuk és jó, költözünk. Én egy szerintem, szerintem jó, de szerintem én azért nem élek speciál kommunában, mert még nem találtam 35 másik hozzám, meg te hozzád lehet, hasonlóan lehet. gondolkodó ö, embert egyszerűen, és ez, ez egyszerűen szociális. Tehát ebben a társadalomban ez nem elfogadott, nem bevett. És, és, és hát és ezek, eretnek, ezek és eretnek gondolatok. Kérdeznek... Talán még maga bolgár úr is eretnek gondolatoknak ö, tartaná ezt, pedig hát tudjuk jól, hogy nála sokkal felvilágosultabb és világra nyitottabb szellemet nem is nagyon ismerünk. De meg kéne azt kérdeznünk, hogy miért tartja ezt a társadalom eretnek, Mert hogy van-e van -e valami oka, hogy ezt, hogy ezt a modellt, ezt nem, hogy nem propagálják, hanem kifejezetten szinte már tiltják. Ö, talán az, hogy, hogy ez erősebbé teszi a közösséget. Tehát egy család az azért nem mindig a legjobb, és egyébként viszont nagyon önző. A család az mindenképpen egy önző. És a ma, már, ma már tíz családból hét felbomlik, ezt is tudjuk. Hát abszolút szétesnek folyamatosan. Egy kommuna sokkal erősebb, tehát bár a kötelékek valószínűleg lazábbak, mert nem feltétlenül vérségi alapon rendeződnek, vagy szerveződnek, összességében mégis egy sokkal erősebb közösséget hoz létre, szerintem. És ez nem biztos, hogy érdekel hatalomnak, hogy erős közösségekből álljon a társadalom.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 Na igen, de a hormonok is ott vannak, és a hormonok tombolását azt a család hát nem minden esetben tolerálja. A kommuna ebben a tekintetben is sokkal rugalmasabb. Hát ott tűnik, hogy a legtoleránsabb szerveződés egyelőre a kommuna, bár nem terjedt el, a hippik alatt voltak. Jó, a de a mormonok mondanak, egyébként tényleg a... valami nagyon hasonlóbarra képesek. De ott azt gondolom, hogy... hogy... viszont nagyon szigorú szabályok vannak azért a mormonoknál. Hát szexuális szabályok azok aztán vannak. Mindenféle szabályok vannak. É. Volt az előző telefonálóval egy elvaratlan szálunk, ami fölött elsiklottunk, amikor arról volt szó, hogy igen, igen, a butha által leírt út az nagyon logikus és nagyon működőképesnek hangzik. Ez a szabadulj meg a vágyaitól, és akkor megszabadulsz a szenvedéstől. De hogy ezt ő nem, nem tudja megtenni, mert merő még itt akar ezt vagy azt, vagy tehát hogy nem, nem tud kilépni az emberebből. És ez azért nagyon fontos, mert buthával kapcsolatban mindig csak ezt említik, és azt elfelejtik közölni, hogy, mennyire, hogy milyen életet élt ő azelőtt, hogy kilépett volna a társadalomból. Tehát, hogy ő mennyire megcsömörlött ettől az egésztől. Szithárta herceg iszonyatosan nagyvilági életet élt egy, egy hercegi udvarban, ágyasok hadával, éjjel-nappal bulisztak, egyszerűen egyik buliból a másikba, másikig élt. És, és aztán, aztán egy ilyen buli uh, utó, vagy végén világ fel, uh, egy after partén egy part egyszerűen felébret, és azt látta, hogy maga körül mindenhol így nyálcsorgatva fekszenek a, a, a, az ágyak. Nyál és egyéb És akkor így, így egyszerűen csak meggondolodott az egésztől, és azt mondta, hogy na, ő innen lelép. De ez, tényleg ez kellett az, hogy megcsömörl... a megcsömörlés. Ezt most nem tudtam magyarul elmondani. Egyébként. Nem is tudom, hogy hogy, hogy kell. Megcsömöröljön? Na minden, Megcsem valami ilyesmi. Jön. Szóval ez történt vele. És amikor az emberek ezt a, az ő tanítását előveszik, akkor mindig elfelejtik hozzátenni, hogy előtte el kell, hogy juss el erre a pontra. Mert ha nem, akkor ott lesz az, hogy. Ott lesz a vágy. Ott lesz, hogy meg akarok szabadulni a vágyaimtól, de hát nem értem még ki őket. Tehát nekem akkor ez hiányzik, azt hiányzik, meg a maz, ezt nem próbáltam, meg a azt nem próbáltam ki, és akkor hiába meditálok egy életen keresztül, ott fog mindig zsizmörögni a, a tudatom hátuljában, hogy hát azért milyen jó lenne, azért a, milyen jó lehet az. Ez azt jelenti, hogy az nem is képes megvilágosodni, aki egy medencés partin bekokainozva négy különböző nővel nem kefélt még? Nem állítom, nem állítom, hogy, hogy ez így van, csak azt mondom, hogy lehet, hogy mivel én nem vagyok megvilágosodott, nem tudom, hogy milyen út vezet oda, de feltételezem azt, hogy veszélyes az, hogy a, például távol keleten azt csinálják, hogy a gyereket beadják négy-öt évesen kolostorba, aztán jó van. De az a gyerek az semmit nem tud a világról, annak millió olyan ábránja lehet, amit lehet, hogyha kiélne, akkor szerte foszlana, egyszerűen le, lehullana az a, az a, az a lila köd el, eloszlan, és azt mondanád, hogy ez, ez, ezért nem érdemes, tehát ezt én félradobom, mert az ember rengeteg dolgot félradob életében, de amiről nem tud, azt nem tudja félradobni. Azt írják az SMS írók, hogy a faluban sokkal inkább megvalósítható az a fajta, vagy az ahhoz hasonló Illetmód, amiről mi beszélünk, mint a nagy városban. Egy faluban meg jól a szájára veszi a, a, az utca az ember. Jó bizonyos szempontból sokkal inkább bizonyos szempontból meg sokkal kevésbé. Egy... biztos, hogy egy közösségi összetartás sokkal erősebb, ezt én is érzem egyeken, ahol, ahol építkezem, hogy ott a szomszédoktól így lehet bármit kérni, bármikor, meg nyitva hagyom a kaput, és bejönnek és beszélgetünk. Abszolút nincsen probléma. Nagyon sok mindent tényleg van ez a kalákába építés, meg ilyenek, így segítenek az emberek, de, de tényleg faluban van az is, hogy aztán a, a borcsát meg, jó megkövezik az utca végén, mert hegyegett a Józsikával, szóval... Jó, hát igen, az a, az a fő kérdés, hogy mit jelent az, hogy szereted, Kit szeretsz? Azt szereted, akinek te nem akarsz ö, ö, semmit, amit ő akar, és ami nem te vagy, vagy azt szereted, akinek, akinek te azt kívánod, amit ő szeretne, amire ő vágyik az egész életében. Tehát mit jelent az, hogy szereted, és milyen szerveződésben, milyen szervezeti modellben valósítható meg a szeretetnek ez a, ez a legidálisabb, ez a legteljesebb, ez a legtökéletesebb, ez a Krisztusi formája. És mennyire nehéz? Hát mennyire, amikor azt mondjuk, hogy persze szeretni valakit, és, és akarni, hogy annak jó legyen, az ilyen tök egyszerű, de amikor így mondjuk az a... Az ő érdeke ellentétes a te érdekeddel, de te szereted, ezért a, az ő érdekét fogod teljesíteni. Na igen. Az milyen? Na igen. Na, erre, Na most... erre hányan vagyunk képesek? Na most itt az a kérdés, amikor azt mondod, hogy Szeretlek, kedvesem. És a következő mondatot pedig az, hogy te pedig ne keféljél a Gézával, mert te velem keféjél, mert aki a te számodra rendelve van, mint szexuális partner, az pedig én vagyok, és Hiszen nem a Géza. Hiszen én szeretsz. szeretlek, te pedig engem szeretsz. Értve van? Értve van, hogy te engem, én meg téged? Érted? Nem a Gézát! Érted? Na, én nem ezt hívom szeretetnek. Tehát én azt gondolom, hogy a szeretet az az, Pedig ma az, ezt nevezi hogy... szeretetnek a, a köznyelv. Hát a köznyelv, igen. Na most én azt hívom szeretetnek, amikor ö, szóval úgy érzed, hogy te a Gézához így személyesen és így szexuálisan és így valóban. Akkor legyél vele boldog. Akkor én azt szeretném, hogy ez teljesüljön, mert én téged szeretlek. Mert én azt kívánom neked, ami neked a legjobb, amit te akarsz a legjobban. Ez a szeretet, és ebben a szeretetben lehetséges, hogy egy csomó fájdalom, egy csomó önfeláldozás is van, de itt tisztulsz meg attól a kisajátítástól, attól a birtoklástól, attól a hisztérikus ragaszkodástól, ami valójában egy teljesen abszurd, tök elvont, és alapvetően jogtalan, oktalan és Önzés. értelmetlen önző dolog. Valójában neked nincsen jogod ahhoz a másik emberhez. Az az igazság, hogy nincsen jogod ahhoz, hogy ő vele te rendelkezz. Ő Istentől jogot, kapott ahhoz, hogy az ő testével rendelkezzen, és ahhoz jogot Istentől senki más nem kapott, csakis ő. Ezek után, hogyha te azt mondod, hogy majd te rendelkezel egy szerződés alapján, amely szerződés ugye a házasság leveled, egyébként a kapcsolatok, is így, is a kapcsolatok is így működnek, tehát a, a modern kapcsolat, tehát azt mondani, hogy mi járunk, igen, az már egy szerződés. Az igen. tulajdonképpen egy házasság, tehát egy kis mini házasság, mert ugyanaz a kisajátítás ugyanúgy működik benne, hiszen mit láttunk otthon hónap és anyutól. pontosan ugyanezt valósítjuk meg a saját életünkben. És, és akkor az van, hogy ha mi járunk, akkor csak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 Időtálló ajándék a globalizáció korából. Volgár György és Orosz József továbbra is szeretettel várja a felvetéseket a műsornak a további tematikáját, illetően addig is olvasok egy kis SMS-t, jó? Hogy, hagy fűzzek annyit hozzá, hogy eddig nem fogadtuk meg, tehát ajánlottak nekünk egy csomó témát, és direkt hát, nem arra beszéltünk. Úgy, nagyon úgy tűnik, hogy veletek nem lehet kedves hallgatók, tehát nektek egyszerűen kell a kádári, langy, puha diktatúra, ami így, hogy mondjam, megszoktatok, Vagy valójában a jelenkori magyar demokráciát is ö, demonstráltuk ezzel, hogy hát feltettük igen. a kérdést, mit szeretnétek, ezt szeretnétek, jó, hát mi azért másról beszélünk. De nem, nem, nem, nem, így nem lehet, nem tudjátok, mit akartok, mindenfélét mondtok, mindig valami mást, alkalmatlanok szóval az... vagytok arra, hogy irányítsák. Van. vagytok a szabadságra. Nem ezért... vagytok jó hallgatók. Így van, így van, ezért én most József kollégámmal együtt Visszavezetünk titeket a, hát hogy mondjam, a Gyurcsányi Ádának a ütemére valamiféle tiszámotokra is ismerősebb, és egy nagyon jól megszokott, már egy nagyon jól működő, jól kipróbált, és a magyar viszonyokhoz nagyon jól, nagyon jól beágyazott szerveződési formába, amelyben mi megmondjuk, ti pedig úgy hogy ahogy mi fütyő részünk, igaz? Mi zene ez, kérdezi az SMS író. Ez a fejnek volt a Kripli című műszáma. Egy kri vagyok, énekelte az énekes Tom York. Bár tulajdonképpen, York -e igaz, bár tulajdonképpen nincsen igazunk, mert a kripli az kripl, a krip az pedig kísértett. Tehát, de mindegy, engedj, engedjük meg magunknak ezt a kis csúsztatást. a szeretném, valóban egy kripli, hiszen... <gül> az egyik szemem, mintha üvegből lenne, vagy valami hasonló problémája van. Szerintem gyerekkorában a homokozóban beleboxolt a, a lajcsika, aki egy fokkal erősebb volt nála, mert el akarta venni a kis dömperét. Ez a történet, de a Radiohead az... Tényszerűen korunk egyik legnagyszerűbb zenekara. Olyannyira, hogy egy csomó embert ismerek, aki azért nem szereti, meggyőződésem, hogy azért, mert, mert olyan mély hurokat penget meg, vagy olyan szinten talál be az emberi lélekbe ez a zene, hogy az már fáj, és az emberek nem szeretnek fájni. Hát igen, ez az álmod, hogy vakít a fény, tombol a nyára föltekén, ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyaralni visz az álomhajó. Azt gondolom, hogy ez, a, ez az a világ, amely az alternatíváját képezje ennek a fajta depresszív, lehúzó érzésű világát. De ez nagyon jól leírja ez az álomhajós dolog, tehát hogy ez az egész egy kamú, viszont mi próbáljuk meg elhinni, hogy ez, ez most itt van, ide költözött ez az őrült nyár, ami, ami az egész életünkben végig tombolni fog. Szóval, ez megint ennyire egyszerű, Robi szemét önző nő, aki a saját gyerekét jobban szereti, mint a többiekét? Pláne, ha azt is elvárná, hogy a gyereke is így érezzen? Ez, ez a kommunára gondolom, a szeretetre, a szeretetre érkezett válasz. Nem tudom, tehát hogy, hogy mondjam, hogy mondjam ezt írta neked? írta vagy férfi ember. Szerintem írta. Én nem mondom, hogy aki a saját gyerekét jobban szereti, mint a többiekét, az, az egy szemét önző nő. De aki nem kész a magára hagyott kisgyereket, mert az éppen helyzeténél fogva egyedül lévő kisgyereket ugyanúgy szeretni, mintha a sajátja lenne, az mélyen ebben a rendkívül szemétönző társadalomba ágyazott, és ebben a társadalomban jó, jó mély, erős, szellemi és érzelmi gyökereket eresztettem, bár ezt kell, hogy mondjam. Tehát hát a humánum veszik ki így az emberből, hogy ha nézi, hogy ez az enyém, az meg nem az enyém. Tehát, de egy kommunában olyan természetes, hogy ő, ahol a szükség, ott a segítség. Szerintem ez... Meg az, hogy minden és mindenki, mindenkié. És szerintem ez valóban így van. Tehát hát mi egymásra mi, kéne, vagyunk... hogy legyen. mi? Hát szerintem mi itt ezen a bolygón egymásra vagyunk utalva. Sokkal nehezebb elképzelni egy kommunában viszálykodást meg, meg harcot. Tehát, hogy valahogy az ember úgy ahol nincs önzés, ott, ott mi alapján kezdenél egy másik emberle, emberrel harcolni. Na most ott van, ott van például a, a Big Brother. Ott van a Big Brother ház. A Big Brother házból, hogyha minden héten nem szavaznának ki valakit, akkor ott is kialakulhatna egy kommuna, mert nem lenne miért küzdeni, nem lenne miért rivalizálni, nem lenne miért klikkesedni, miért kifúrni az egyiknek a másikát, hanem Bár igenis a... minden héten rendezni kell egy kiszavazósót, hogy egész héten hogy keresztül. Hogy, hogy, igen, hogy egész héten keresztül minden ki, a bekamerázott házban a közönségnek a kényére, kedvére cselekedhessen, egymást megfelelő mértékben fúrhassa, taktikázhasson, hogy ne alakulhasson ki az de, a kommunal. Amely... Nem alakulnak ki kommunal, mert akik, ott, akik oda bementek, azok, a, azok vitték be magukkal a társadalmi beidegződéseket és a társadalmi kőbevésett hát mondom, hogy hetek és úgy is az lett volna, hogy, hogy ő az én csajom, ő meg az én faszim, és akkor ne, ne nyúljál hozzá, ne beszéljél vele, furcsán néztél rá, ír egy pofon. Tehát, hogy így ugyanez lenne, ugyanez az önző állapot, mint ami kint van. Haló, haló! Heló, sziasztok, Zsolt vagyok! Hello. Na hát, kedvenc veszőparipán, mi egyszer már Robi beszélgetünk erről a kommunai és hipi korszak kérdésről, és azt hiszem, hogy egy 20 perccel ezelőtt ott hagytátok a hogy hogy mi történne, ha? Hát ő, valószínűleg összeomlana a gazdaság, amilyen nem is kár, a világgazdaság. Jaj, de ször, Mi lenne a, a GDP-vel? Jaj, és, és a gdp igen, ugye? Ugye? De az ugye? emberek egyébként úgy, de manapság egyébként a közbeszédben úgy beszélnek a GDP-ről, mint mondjuk az embernek a vérkeringéséről, vagy a koleszterin szintjéről, Ez vagy nem bizonyos, tudom, tehát, hogy ezek... Mindannyian így, így kellünk föl, hogy a GDP az És mi lesz a GDP-vel? És a, hadd idézem fel egyébként a billiók reggelire. Tímű műsort, ami a, a ECHO-TV-nek a műsor, ami ebben egyébként az az érdekes, hogy az ECHO-TV szinte egész nap ilyen nagyon-nagyon kemény, mély magyarkodást nyom. Tehát, hogy egész napot ott a legkeményebb ilyen pörzse Sándoros ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély, mély magyar benyalás folyik, majd pedig a reggeli műsorban, a reggeli sávban meg ilyen brókerek beszélgetnek arról, hogy a GDP mennyit és hogy úristen mi lesz most a gazdasággal, vagy hát esett, esett, esett, esett a mor részvény. Csak azért, mert hogy ez a csatorna, ez, a, ez, a, ez az ECHO-TV. Ez annyira koherens lenne, hogyha ez a reggeli, reggeli brókerkedés nem lenne, ez is teljesen i -i -i rendszeridegen, ami ott van. Na szóval azt akartam mondani, hogy a hippikorszakot az sikeresen a diszkóba és a kokaimba folytották. kellett Na jó, a de az de, de hogyha valamit sikerült a kokaimba folytani, akkor az nem lehetett annyira erős. Tehát én, én, hát én... Azért, azért nem lehetett erős, mert nézd meg most, hogy eltelt pár évtized, és mennyire fals elképzelései vannak az embereknek arról szóró, hogy kommunal. Tehát ha, ha azt mondod valakinek, hogy egy nyilvó társadalmi közösség, ahol nincs elválasztás az emberek között, tehát egy idealizált társadalmi kép, akkor papíron arra mindenki azt mondja, hogy hm, hát igen, az jó. De látod, hogy mindenki más gondol róla. Persze. félnek, tehát, félnek, félnek a, tőle. Félnek is tőle, meg, meg nem is igazán tudják beilleszteni a mostani életükbe, mert annyira távol van tőle, hogy nem értik. Buthára visszatérve, ha megnézed a a klasszikus buddhista szem, szent háromságot, buddha, darma, szanga, abból a szanga az a közösséget jelent. Tehát a mai, ember, a mai ember úgy gondolja, hogy mivel látja, hogy ez nem jó, az egyetlen alternatíva az, hogy elvonul. Budha azt mondta, hogy megvilágosodni minden lény javára, és minden buddhista gyakorlónak ez az ideája, hogy mások javára világosodja meg. Nem az, nem, hogy elvonul, és fölköltözik a budai hegyekbe, és többet nem akar látni testpoáruházat, hanem aktívan részt vesz a társadalomba, és ezt a gyümölcsöt, amit ő megpróbál magában létrehozni és kitermelni, azt megosztja másokkal. Igen, erre tehát ez egy hata, hatalmas tévedés, az... annak egy, egy társadalomba integrált, működő és paradigmaváltást előidéző kis, kis közösségnek kell lenni, nem pedig egy elvonult valaminek. Igen, mert az is az önzés az európai ember filozófiájába jól beilleszthető, hogy elmegyek, jól megvilágosodok magamnak, aztán majd Nekem az összes nirvánát. Be. Összes nirván az én, Ti meg ott rohagyjatok meg, ahol vagytok. Ne. De egy, ettől függetlenül én biztos vagyok benne, hogy az, az ominózus paradigmaváltás, ami egyszer csak lesz majd, mert muszáj, mert törvényszerű. Gondolod, ez, ez a, ez olyan a... Olyan... Hát yin yang kell. formátum alapján egyszer csak így át kell ebbe? Nem, nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, semmi mitika nincs. Ez, de, ha ha gyakorlatilag végig gondolod, ennek meg, be kell következni. Na yin yang az egy gyakorlat egyébként, tehát ez így működik is. Van ennek a nézetődete is persze, de hogyha ha, ha pusztán józan uh, paraszt érzel végig gondolod az egészet, akkor előbb-utóbb ennek meg kell fordulnia, mert minden megfordult. Tehát ez most valószínűleg egy alsó pont vagy egy alsó pont. És mi van akkor, ha még, még javában zuhanunk? Tehát mi azt hiszük, hogy ezek <gül> a becsapódás pillanatai. Én azt magam, hogy nem, de hát igen, igen lehet, hogy Itt még van valami. Az a szörnyű, hogy az, én azt remélem, hogy az életemben bekövetkezik ennek a rendszer. De ne reméljem, hogy le fogják vágni a fejedet. Pokoli nem. lesz lehetséges, de megtisztulás. Tehát mindenképpen ott kezdődik. De én azt érzem, hogy, hogy talán még az is lehet, hogy még jóval messzebb van az akkor, amikor egyáltalán az ember ebből a mocsokból felébred és egyszerűen az elszomorítóan távoli. Egyébként, egyébként van némi párhuzam, említetted ugye a buddha megvilágosodását, és ezeket a sok hatások az, amik érték, tehát ő nem pusztán intellektuális úton jutott el ide, hanem ők ők emlényen találkozott. Többek között a halál volt a legfontosabb. Tehát ez az a bizonyos tabu, amit mindannyian kerülünk egész életünk során. Pontosan azért, mert hát akárhogy nézzük, ez egy gondolkodásra sarkaló történet, ami ro robok felé. És képzeld el, Ugye? hogy nem. mennyire kerüljük életünkben, hogy egyrészt nem látjuk a születést, tehát ma már a születést is zárt ajtók mögött egy jóformán egy laboratóriumban végzik, plafon, plafonik kicsempézet helyen, és amint a valaki haldoklani kezd, tehát amint, amint bejön a képbe az, hogy esetleg az illető meg fog halni a rokonságból valaki, azonnal kórházba visszük be, egy szobába, és mi nem akarunk tudni róla. Tehát mi ezt nem akarjuk látni. Ez a civilizáció odáig jutott, hogy élet születésről és halálról így nekünk nincs fogalmunk. Semmi. Hú, én nagyon nem, nem akarom elpofázni az időm, van még egy percem. Akkor gyorsan, Szerintem gyors... 70, 70 perced van. Hú, de jó. Ezzel kapcsolatban, hogy a halál mennyire képes megváltoztatni és letörölni a tükörről a mocskot és tisztán látni a dolgokat, volt egy olyan történet, állítólag... Hát ne, nem mondok ebben nem vagyok biztos, az, az, a lényeg, az a lényeg nem, nem, kivételesen nincs benne. Az a lényege a történetnek, hogy elment egy úriember, aki hát elég csúnyán bánt a családjával, és tulajdonképpen a, a vállalkozásán kívül más nem is nagyon érdekelte. Elment egy orvoshoz, egy orvos barátjához, mert nem érezte igazán jól magát. És hát az orvos fondolatos módon azt mondta neki, hogy körülbelül fél év van még hátra az életéből gyógyíthatatlan beteg. Az úriember fogta, eladta mindenét, és teljesen rendezte a családi kapcsolatait. És ha visszament az orvos, az fél év múlva, hogy hát akkor most már lassan be kéne következzen a vég, és még mindig sehol semmi, akkor közölte vele az orvos, hogy kutyabaja nincs. Hmm. Tehát, hogy ha hogyha mindannyian tisztában lennénk azzal, van, van egy olyan uh, butista mondás, hogy minden nap, amikor nem gondolsz a halára, az egy fölösleges nap. És uh, hát most ez így furcsa hangzik, és most biztos erre sokan fölkapják a fejüket, de ez marhána nem hülyeség. Mert uh, ha, ha csak törvény szinten nézed, tehát, hogyha megnézed, hogy a mai napodat hogy élted le, és ha, ha reggel úgy jelnél fel, hogy lehet, hogy ez az életed utolsó napja, és ki tudja, hogy nem így van. Igen. Tehát én most éppen vezetek, lehet, hogy neki megyek egy búsznak, és... Bármi Tényleg, igen? a az oda? Akkor vajon mi mindent másképp csinálná? Igen. Ez azt az hogy az életnek, életnek nagyon fontos... Uh... Az életnek akkor van értelme, hogyha tudod, hogy, hogy meg fogsz halni, és az ember, a mai nyugati ember legalábbis igyekszik megszabadulni ettől a kínzó gondolattól, és a, az életet így habzsolja, hogy ne kelljen tudomást venni arról, hogy ez ennek vége szakad. Ugye, no. én halhatatlan vagyok egyelőre, Igen. Na, én... hát ez egy tipikus... Uh... Igen. Igen. Én, tová én tovább mennék ennél, én azt mondanám, hogy az életnek az értelme az az, hogy a halára készülj. Tehát ö, egyszerűen meg kell tanulnod elveszíteni azt, amitől a halál majd megfoszt téged. És ö, ha minden nap most gondolj bele, hogy mennyi minden vesz téged körül, amihez te ragaszkodsz a hétköznapjaidban. Ha csak a tárgyakat veszed, pedig a tárgyakhoz fog ö, ö, fűződő kötődtséged az még a legkisebb mértékű kötődés. Az személyekhez való ön, kötődésed, az ön, való a, kötődésed. A önmagadhoz való kötődésed. A személyedhez, a saját testedhez való kötődésed. A, a személyiségednek a különböző vonásaihoz, amikkel azonosítod magad való kötődésed, a szokásaidhoz, a ketteléseithez, a, a, a gondolataidhoz, gondolataidhoz a, a, a, a, rend, a, a, a mozdulataidnak a rendtartásához A legrosszabb a való, való kötődés, amiket eltervezel. A céljaithoz, a vágyaidhoz való kötődésed. Na most gondolj bele abba, hogy minden napod egy lehetőség arra, hogy egy-egy ilyen köteléket felolj. Minden napod egy lehetőség arra, hogy egy-egy ilyen csomót felolj. És hogyha az ember rá, inkább újakkal újakat újakat kötöz magára. de gondolj bele. Hogyha így töltesz egy életet. Minden nap egyre szabadabb és szabadabb leszel, és gondolj bele arra a napra, amikor meg kell halnod, lehetséges, hogy már pontosan tudod, hogy mi a halál. Lehetséges, hogy már meghódítottad azt a teret, ahova be kéne lépned, az az ajtó már nyitva áll előtted. Nem, nem, nem kell, hogy kiszakítsanak az életből, hanem magad léphetsz ki belőle. Egyszerűen eltávozol, nem marad semmi, semmi kötés. Így van ez, pontosan ugyanúgy, mint a, ahogy homokba dugjuk a fejünket a halállal kapcsolatban, amikor nem fizeted be a csekkeket. Hanem mindig, mindig bedugod a hűtő alá, és tudod, hogy egyik nap a végrehajtót. Na no ja, hát ez, ez, ez tehát. pontos. Tehát ez így is lesz. És a másik pedig az, hogy ez a ragaszkodás vagy elengedés művészet, amit tanítanak keletem, illetve a vágymentesség, ebbe is egy marha nagy férjét, és hallgattam a srácot. tehát ez nem, nem azt jelenti, hogy érzéketlen leszek, és nem sajnálom mondjuk, hogyha a legkedvesebb hozzátartozom, meghal, vagy ez, ez már Nihil, tehát ez, ez, nem, ez nem megszabadulás, vagy, vagy, vagy a szellem szabadság. Hát az, az hanem, hanem az ez érzéketlenséges Nihil, így van. Hanem el tudom fogadni, tehát helyén tudom kezelni a dolgokat. Mert, mert hiába küzdök ellene, ugyanis. Tehát most mindannyian tudjuk, hogy a gyász az egy rossz dolog, de, de végül is a Szükséges. Adottan. Köszönöm szükséges. szépen. Mi, köszönöm. És ha létrejön a komuna, akkor én is nevezek. Ott álljánk. Köszönjük. Az a, az a baj, hogy hárman vagyunk, de minden a hárman férfiak. Tehát vagy ki kell találnunk erre valami megoldást, nem tudom, a börtönökben működő módszer az jó -e, hát de vagy, vagy szerezünk csajokat nagyon gyorsan. Erre mondaná azt Orbán Viktor, hogy kevesen vagyunk, de nem elegem. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Jönnek az SMS-ek, József, mit szólsz ehhez? Gyurikám, olvassad fel őket. Sziasztok. Ma idézték a rádióban Szepes Mária bölcsmondását. Amihez görcsösen ragaszkodunk, azt elveszítjük. Akit elengedünk, az énk marad. Akkor hát ez Erdélyel is így van. Most csak kép, hát hogy ne Európai Unió, gondolj csak bele. Elengeded, és akkor visszakapod az Európai Uniónak az új keretei között. Ugye milyen jó? Jó is ez. Most egyébként csak gondoljatok bele. Most, melyik madár a tiéd? Az a madár a tiéd, amelyiket egy kalitkában tartasz, amelyik a kalitka folyton zárva van, és a madár nem jöhet ki soha, és akkor ott van, és akkor ott gyönyörködhetsz a tollában, meg megsimogathatod, mert nem tud elrepülni. Vagy pedig az a madár, amelyik, ö, amelyiket kiengeded nem csak a kalitkából, hanem kiengeded adott esetben a szobából is elrepül, viszont minden nap visszajön, a kezedre száll, és a kezedből eszik. Egy hasonló példa az, amikor az ember dönyörködik a virágokban, levágja őket, beteszi egy vázába, ahol két nap alatt elhervadnak, ahelyett, hogy nézni őket a kertben, ahol virágzanak. Jó, de ez valahol hasonló egyébként az áldozathoz. Tehát tot, hogy van az állatáldozat, meg növény áldozat, Tehát van ez a, a az áldozata a Káinnak és Ábelnek, és végül is, amikor egy növényt, egy, egy vágott virágot levágsz és odaadod annak a nőnek, akkor ott arról van szó, hogy valamiféle életet feláldoztál annak a nőnek az oltárán. Hát kicsit olyan mintha az istenségednek, az istenebnek egy áldozatot miért mutatnál be? istent, tehát miért, miért miért mutatom be hatalmamat annak a nőnek, hogy én ennyi virágot öltem nem, nem nem előtt. nem te nem az Isten, nem, nem, nem, a nő az Isten, ő az Isten. Az ő, az ő neki a tiszteletére mutatod be az áldozatot, ő neki mutatsz áldozatot azért, hogy ő pedig hát, hogy mondjam ezt, fogadjon az ő kegyeibe és az ő ölébe, az ő finom, meleg és nedves ölébe téged. Gondolom, hogy ez a, ez a virágátadás. Ez elég gönyzű áldozat. Úgy általában az áldozatok azok azt gondolom, hogy önzőek. Tehát azért az ember azért mutat be az istenségnek áldozatot, hogy az istenség az őt fogadja a kegyelmébe. Nem azért, hogy az istenség az, az majd őt ne fogadja, ezért a kegyelmébe, érted? Tehát azért ez, úgy gondolom, hogy ez azért itt egy fajta érdekviszony van. Ezért nem kéne bemutatni áldozatot. Tehát amikor adsz egy nőnek, mondjuk egy csúvó állatot, állatot megölnek, mondjuk, mondjuk a nercet azért érdemes említeni, mert ott egy, mondjuk egy nerc bundához 80 vagy 150 kis állatkának. Kis 150 kis állatkából összeáll egy nercbunda, aztán azt mit én 3-4 millió forintért meg is vásárolhatod, és odaadhatod annak a bizonyos nőnek. Ebből a nert, ennek a bundának az árából te tulajdonképpen vásárolhatnál magadnak, én nem tudom én hány nőt, de te annak az egynek szánod ezt az egészet, ezt az egész értéket, egy ekkora áldozatot mutatsz be annak a nőnek, és hát ezért nyilván el is vársz valamit. Bizony. Tehát valójában megvásárolod. Nagyon-nagyon érdekes ajánlatot tett nekünk Viktor. Viktor írja. Van egy kedves, ismerős lány, aki szintén kommunát szervez. Eddig ketten vagyunk. Csatlakozhatunk? Hát most akkor így ugyállna a helyzet, hogy lennénk négyen férfiak és egyedül a lány is, hogy én kedves Viktor, azt mondom neked, hogy a lány csatlakozhat, de te sajnos nem. Te nem, érted? Mert hogy ez azért mégiscsak kommunai, azért Nem kommunizmus, érted? Tehát azért, az nem, azért nem, nem nem, hát azért tudod jól, hogy az jó, hogyha sokan vagyunk, de nem melegen. És azért ez a helyzet, amikor öt férfi és egy nő, ez azért már, hogy mondjam, nehezebb. Veszélyes is... egyébként, meg eleve problémás lenne. Tehát egy szép, szép ez a komuna eszménye, de az öt férfi egy nővel nehéz lenne, nehéz lenne ezt konfliktusmentesen. Rendelettel tiltotta meg a kínai kormány a tibeti lámáknak, hogy Peking engedélye nélkül reinkarnálódjanak, ez megérne pár szót, írja az SMS író. Nagyon helyes. Tehát, az, az milyen dolog már, hogy Pekingben ott létezik valami vallás, ezek ott hogy valami. Tibetben. Bocsánat, Tibetben igen, ott hisznek ebben a Hát ez Kína, ez kína, kína állam. Hát kína, kína, téma, Nagy hát. Kína, igen. És, és akkor, ha meghalad a Dalai láma, akkor egyszer csak a, a papok, így, a főpapok felkerekednek, bejárják az országot, akkor rámutatnak egy gyerekre, ott azt, valamit ott így tesztelgetik, és aztán azt mondják, hogy ő az XY, és így a vállukon hordozva ünnepelik, aztán elviszik egy kolostorba, ahol felnevelik. Ez, ez milyen dolog, hogy ebbe a a kínai világi állam nem szól bele, nincs, nem kell kitölteni űrlapot, meg illetik bélyeget rátenni, meg egyáltalán, hogy képzelik ezt ezek a tibetiek? Tényleg érdekes egyébként, hogyha belegondolsz. Tehát, hogy azért ez, ez, ez, ezt Kína állam területén így meg lehessen csinálni, csak úgy, hogy egy, mintha egy ilyen önkormányzat lenne, hogy ilyen vezetőt választanak maguknak maguk közül, ráadásul de, nem is teljesen, ellenőrizhető, hogy milyen alapon, hanem hogy kiválaszt három sapka, három sapka közül egyet, és akkor abból kiderül, hogy majd ő az. De teljesen antidemokratikusan ráadásul, mert nem is a nép szavazza meg, hanem néhány ilyen év magát felkentnek hit pap, így mondom, így járja az országot, és egyszer csak azt mondják, hogy ő. Tehát egy teljesen egy szörnyű, elavult ósdi, ilyen ősi módszer, ezt, ezt le kell törni nagyon helyes a Peking kormánynak ez a törekvése. Ugye? Viktor azt írja nekünk, hogy akkor így jártatok, de Viktor komolyan vette ezt a... Most melyiket? Ja, ja, de hogy is Viktor, gyertek nyugodtan, nem viccelj, nincs is hát majd, ha lesz, akkor majd vitatkozunk. A, majd, hogyha lesz, akkor nem jöhetsz, de így, hogy nincsen így, azt mondjuk, hogy az megígérjük neked, vármit, de... sőt, péknél csülök módra, hát minden lesz ott. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Most már tényleg itt az idő, hogy a legfontosabb dolgokról beszéljünk. Például arról, hogy ha már kommunát szervezünk, akkor várjuk jó csajok jelentkezését a kommunába, Bögyös macák, gyertek, jelentkezzetek, egy igazi kommunához nélkülözhetetlenek vagytok. De főleg azért, mert tényleg meg kell tanulnotok, hogy milyen az önzetlenség. Milyen az, amikor a ti hogy mondjam, energiáitokat nem fenntartjátok bizonyos, kifejezetten bizonyos személyek részére, akiket hát így a szappanoperákban úgy hívják, hogy szerettek hanem hogy azt ti szétszórjátok. Módhiszatva, a... együttérzésével és kiáradó szeretetével megillettek minden férfit, aki a közeletekben van. De ez maga a szeretet, ez maga az egyetemes szeretet. Ugye elképesztő egyébként, hogy még a but buthasság vagy a buddhizmus is alkalmas arra, hogy prosituálják a nőket, nem? Az ilyen ocsmány férfiak, hát, ha ilyeneket mondanának, hát, ha nem azok. Ha Orosz József és Bolgár György vezeti a műsort, akkor persze bármire képesek. Világos, hát örülünk, aztán tudjuk, hogy igen. Szóval. Miért nem beszélünk most már tényleg az igazán fontos dolgokról? Amik valóban fontosak. Mi az mi az? Hát a magyar gárda micsoda? Végre mi a fontos, jött, mi az, végre. amiről tényleg beszélni kell? Mik azok, amik meghatározóak? Mi az, ami tényleg ennek az országnak a hétköznapjait alapjaiban kell, hogy meghatározza, mi az, amiről tényleg beszélni kell, mik a fontos dolgok, mik a hétköznapjainkba vágó ténylegesen lényeges. És a, és a mindannyiunk... Kikerülhetetlen személyes... probléma. Igen, igen, ezek a dolgok. Mik? Mik, hogyha a magyar... Egész... A mi az, hogyha nem arról van szó, hogy 56 fiatal ember kardokkal rohangászik, meg zászlókat lobog. Egész másfél órája itt ülök. Tiszta ideg vagyok, komolyan mondom, nyugtatott keretbe vennem a szünetbe. Gyomorideg van rajtam, hogy mikor beszélünk már róluk, mert egyszerűen nem bírom ki, hogy ne beszéljünk a Magyar Gárdáról. Hát annyira fontos, én, én nem, nem tudom az életemet szervezni úgy, hogy valahogy ne jöjjön minden nap képben a Magyar gárda. Reggel kavargatom a teámat, és a Magyar Gárdára gondolok. Én nem vagyok, én, én ezt most komolyan mondom, nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy bizonyos hülye buthák, meg mit tudom én, mindenféle kommunák, meg ilyen hülyeségek miatt. Ne beszéljünk az igazán fontos, az igazán lényeges dolgokról, amelyek aztán tényleg az ország a... jövőjét érintik. Igen, Fát, igen, messze menőleg egyet kell értsek Bolgár Gyuri bácsival, Ha nem, tehát a magyar gárda az, az egy talán ezer évre meghatározza Magyarország sorsát. Hát, az Európai Uniót is egyébként eldöntheti könnyedén. Tehát ha itt a magyar gárda megerősödik, akkor a vége van az egész nyugati civilizációnak. Nem, ezt nem engedhetjük. Hát, hogy Beszélnünk ez, hogy... kell róluk. Ez, hogy ezek találkoznak, a papok őket felszentelik. hogy ilyen Hogy van. mit képzelnek? És hogyha, hogyha ezek a kardjukat jobbra meg barassuk hintják, akkor <gül> itt mi lesz? De, de most gondolj ez? bele, ha nem beszélnénk róluk, akkor mi lenne? Akkor nem ismerné senki meg őket, akkor egyszerűen nem terjedne a hírük. Akkor az lenne, hogy a Magyar Gárdát elfelejtenénk, és a kis bohócok eltűnnének a színpadról. Ezért kell beszélni róluk, hogy mindenki tudja, hogy vannak, és minél többen tudják meg, hogy mi ez, hogy beléphessenek és növekedhessen. Ugye ez a mi szerepünk, nem? <tos> Tényleg felháborító. Tényleg? Mert én ezt érzem. Elvárjátok tőlünk, hogy ezekről az állatokról beszéljünk. Én nem beszélek ezekről. Kész? Ennyi volt. Nem beszélek többet. szavasz. Magyar Gárda egy átlagos búcsúba, falusi búcsúban szétkergetik, írja Tim. Sziasztok! A kötésről csak a csomó megismerése és elfogadása után lehet megszabadulni. Ez, ez most mi volt? tudod, hogy a kötést ez hogyan oldott fel. Ez valami filozófikus filozofikus mélységű gondolat volt? Azért nem Igen, értem. Az, az gondol, ennek próbáltak kiegészíteni a mi valóságértelmezésünket, vagy azt a fajta receptúrát, amit próbálunk adni az embereknek hát, arra vonatkozóan, hogy még hogyan... csak hogy meg kell ismernünk azt a, a, a csomótól, csak a kötés, vagy dehogy is a kötéstől, csak a csomó megismerése és elfogadása után lehet megszabadulni. Jó, jó, oké. Ah. Rendben. Kommuna, miért nem lapátolunk inkább egy valak pénzt Amerikából ide az országba? Kérdezi Robin Hood. Csináljuk. Mutasd ezt a lapátot. Ha 85 éves asszony lennék, mehetnék a kommunátokba, vagy, cse, vagy ez csak a szexről szól? Kérdezi. Hát 85 Márpár, éves asszonyokkal is igen, á, azt nagyon szeretjük, tehát gyere szeretjük. csak gyere. De igen, ha 85 éves asszony lennél, jöhetnék Annál a komunánba és ez csak a szexről szól valóban. Aki sikeres ember akar lenni, az nálam kaphat akciós kommunalakhatási jogot, írja a bubba. Bu Szép lány vagyok, mennék a kommunába, több pasit is bevállalok. Ez <gül> születetlen. Kezzenek érkezni a megfelelő hang, nemű, hangvételű sms hangvételű Megfelelő Tehát színvonalú SMS-et. Kezdtek minket venni, igen, a mi szintünkre sűjjelni, és ennek örülünk. <gül> egy hónapig valahogy emberi, emberi formát öltöttetek, így, így valahogy civilizálódhatok, de most újra van az apokalipszis RT, és egyre betegebbek lesznek az SMS- -ek. Na de bolgár úr, ön valóban úgy gondolja, hogy egy kommunában minden a szex körül forog? Egy világon lott össze bennem. Miért dr. Freud is így gondolja? Persze, hát minden a szex körül forog, nem csak egy kommunában, azon kívül is. E, hát... Erre Bill Clinton egyébként az élő példa. Szóval, hát én azt gondolom, bolgár úrral egyetértve, hogy mindennek ellen tudunk állni, kivéve a kísértésnek. Ezt úgy jelen mondta. Ezt bolgár Gyargy mondta. Tényleg ez a könyvének a mottója. Ez nem Budélentől volt. Ez lehet, lehet, nem tudom, én Bolgár Györgytől hallottam. Budi ellen azt mondta, hogy szálljanak le a maszturbációról, szex valakivel, akit szeretek. És ez teljesen jogos. Szóval, kedves hallgatók, hogyha azt gondoljátok, hogy tényleg fontos a Magyar Gárda, és folyamatosan ostromoltok itt minket a Magyar Gárdát provokáló, a Magyar Gárdát, mint témát provokáló kérdésekkel, felvetésekkel itt az SMS falon, akkor éljetek a telefonszámunkkal 22 1, hívjatok minket, vessétek fel az aggályaitokat, és akkor meg, meg fogunk kísérelni erre reagálni. Tehát 2234881 és Magyar Gárda.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 Az az igazság, hogy előállunk, az, a műsor első órájában előálltunk egy ilyen nagyon szép elképzeléssel, propagáltuk a kommunát, hogy az miért jó, de tényleg... De az csak a beltáti adag volt. <gül> egy ilyen abszolút, tényleg úgy, úgy álltunk hozzá emberileg, humánum oldaláról, és aztán... Ami végül, egyébként van, hogy... mélységesen idegen tőlünk, de <gül> megtanultuk azt, hogy először etetni kell a halat, hogy később le lehessen vágni. És a végén azért csak kibújt a zságból, és a, a kommuna orgia felé fordult az egész téma és a kommunaszvingerpartja, amit egyébként jövő hét szombaton fog megszervezni, hogyha elég bögyös macadgyű gyűlik össze. Lényeg a, a kulcs szó a kommunal, tehát a, azzal lehet belépni. Tehát, hogy ezt tudod, ezt a szót, akkor már jó vagy. Aló, aló. Szia, Gergő vagyok. Na, heló. És a Magyar Gárdával kapcsolatban telefonáltam. Helyes. Na, hát én nem Tag értem. Tagja vagy? Tessék? Tagja vagy? Ö, hát, beadtam a jelentkezésemet. Aha. És tehát nem értem azt, hogy az emberek miért kezdenek erről rögtön problémázni, meg negatívan hozzáni, amikor még azt se tudják, hogy mit csináltak eddig. Tehát nem is tudhatják, hogy mit csináltak eddig, hiszen most alakultak. Nekem meg mondjam, hogy mi, a, mi volt a nagyon kevés benyomásom egyik, én, én végigutazgattam az egész elmúlt két-három hetet, tehát amíg ez az egész gárdamizéria volt. Én a gárdáról olyan keveset tudok, mondjuk így is egy fokkal többet tudok, mint amennyire érdekel a dolog, vagy mint amennyire fontosnak tartom ezt az ügyet. De ö, láttam egészen véletlenül két, két csomagolás között, amikor éppen megérkeztem és mielőtt elindultam volna, Tom Kettet a a... Na, a Antifasistáknak a tüntetésén? Nem, nem beszélgetett a csiszárjánővel a Mokkában. Igen. A borzasztó intellektusú csiszárjánő kérdezgette őt. Igen és valami olyasmiről beszélt, a gárda kapcsán kezdett el beszélni, hogy a Csiszár Jenő kérdezte, hogy mi a véleménye a gárdáról, szerinte jó-e a gárda, vagy semmi, és hát akkor a, a Tomket előadta, hogy hát a gárda az remek, és hogy végre szükség is volt egy ilyen remek, stb. stb. És utána, amikor felvetette a Csiszár, hogy hát azért ez mégiscsak egy fél katonai alakulat, és hát sokakban, sokakban félelmet kelt, akkor a Tomket elkezdett arról beszélni, hogy a, a Talmudban az a, a, a, a Keresztényeket, akiket nem tudom én félállatoknak hívnak, és hogy ez milyen felháborító, és ez valahogy asszociatív viszonyba hozta a magyar gárdával. Tehát, hogy mintha a magyar gárdának azért kéne megalakulni, mert a, mert a Talmudban a nem zsidók azok félállatok, vagy valamilyen, tehát, hogy így, így valami, valami nyílt antiszemita úszítást kreált ebből az egészből, ami nem is értem, hogy hogy kapcsolódnak ezek a dolgok egymáshoz, és én nekem ez olyan mélységes megdöbbenés volt a Tomkettel kapcsolatban, akit én addig egy értelmes csávónak tartottam. Hát én igazság szerint ezt nem láttam, mert én két éve nem nézek tévét, mert nem tartom szükségét. Nem csinálod hogy, jól. Hogy, tehát a médiát teljesen kizártam. Egyet, Lehet, úr, itt vagyunk, mind mind minket úgy. És uh, hát annyit tudok mondani. a. De miért lépz be a Magyar Gárdával? Miért adtad be a jelentkezésedet, Akkor -e ezt kérdezem. Hát azért egyik az, hogy uh, szükségét én szükségét érzem annak, hogy, hogy egy ilyen szervezet létrejöjjön. Nem de tudom, hogy gondolom, hogy tudjátok látsz, azt, mert hogy... Mondjuk én valamit belelátok a szervezetbe, meg Bolgár Gyori belelát valamit, és mit látsz bele te? Tehát mi az, ami miatt szerinted szükséges? Mit ad neked, vagy a világnak, vagy az országnak? Az országnak? Hát... ha euh, hadseregünk az most szerinted milyen színvonalon van? Hát NATO tagok vagyunk, Afganisztánban, meg Irakban vagyunk. Ilyen messze még nem jártunk a határtól, tehát utoljára a Donkonyarnál szivattak meg minket, ehhez képest most Afganisztánban vannak katonáink, szerintem egész jól állunk, nem? Hát mondjuk, ö, hogyha összegezzük azt, hogy a rendszerváltás előtt mennyi volt a katonaságnak a létszáma, és, az, és most mennyi, akkor... És ki fog minket megtámadni? Várjál, de miért akarsz te egy nagyobb katonaságot, mint ami van? Tehát mi, miért nem elég neked ez a hadsereg, ami most van? Tehát a rendőrség az elég volt ahhoz, hogy októberben szarászínné az ünneplőket? De és most te egy még erősebb, ha, még, még, még erősebb haderőt szeretnél? Nem, ezt nem azért, ö, ké, tehát nem azért csinálták a magyar Gárdát, hogy most neki menjen a rendőrségnek, vagy. Vagy, tehát nem ilyen dolgok oké, okay, kitámadna meg minket, ha gyenge a hadsereg. NATO tagok vagyunk, EU-s tagállamok Attól és egyetlen, egyetlen, olyan, minket. egyetlen olyan országban olyan... belül. kicsoda? Hát, szerinted foglalkozna mondjuk Amerika azzal, hogy minket mondjuk tudja aztán el, Románia vagy szlovák. De Románia is EU tagállam, De hát nem lesz egyszerű. Mondjuk egyedül Ukrajna, akivel határosak vagyunk, aki nem EU tagállam, viszont ő is felvételizik. Ezek jó, nem szeretnék te... eljátszani a jó lapjaikat. Te azért szeretnél belépni a Magyar Gárdába, mert attól félsz, hogy megtámad minket egy másik NATO tagállam. Nem, ez most egy... Csak egy példa. Ez egy példa volt, hogy Mire? a másik meg ez hogy Amerikában is Csomó helyen vannak gárdák, amik ugyanilyen De szerepet Amerikát töltenek Amerikát ne hozzuk be. már jó példaként, remélem te se tekintesz Amerikára nem Nem, nem, én csak, én csak azért hoztam föl ezt is, mert ott is léteznek ilyenek, és ö, ott nem csináltak a problémát abból, hogy létrehoztak egy ilyen gárdát. Én egyébként nem csinálok bele problémát, csak szerintem nem hír. Tehát menjetek el vért adni, meg menjetek el a tiszai járadáskor homokzsákot pakolni, hát, szóval és azt fogom mondani, hogy tök jó. Pontosan ezt csinálják. A, mikor volt a várba az avatás, Tudom. akkor ki is adtak ki el lapot arról, hogy mi az, amit szeretnének csinálni. De tök jó, hogyha figyelj, hogyha te számodra. A militarizmus az egy jó, egy pozitív, egy értékes dolog, amiben te jól érzed magad, te jól érzed magad egyenruhában, jól érzed magad, hogyha masírozol. Akkor csináljad. Akkor hát, neked ez a jó, hogyha te ebben találod meg önmagadat, hogyha te, neked, te számodra ez az érték, ez az értékes dolog, akkor te, te ezt csináljad neked ez. Jó. én nem tudom, hogy ez miért egy belpolitikai ügy. Tehát miért kreálnak ebből egy belpolitikai ügyet? Hát most szerintem akkor a politikusokat kéne megkérdezni. Hát ez egy költői kérdés volt, tehát tudjuk Persze. jól, hogy miért azért, igen, mert igen. ez jól tereli el az aktuális való valóban politikai gengszerizmusra a figyelmet. Hát igen. Oké, okay, de szerinted semmi alapja nincs annak, amit mondanak? Hát a nácizmus meg ilyesmi dolog. Aha. Hát... Te például most nem tudom név nélkül, hogy simán vállalhatod, hogy te, te hogy viszonyulsz mondjuk a magyarokhoz, a cigányokhoz, a zsidókhoz, a melegekhez, az a kárkikhez? Tehát hogy mit gondolsz? Figyelj, hát például a melegekkel kapcsolatban nekem addig semmi bajom nincsen velük, amíg uh, nem... Hirdetik nyíltan az egészet. Tehát... De érted, a melegeknek meg nincs veled semmi baj a, bajuk, amíg nem hirdeted nyíltan, hogy magyar gárda tag vagy. Tehát, hogy most. Persze, de várjál, és, az... és akkor mit szólnál mondjuk hmm. az a meleghez, aki azt mondja, hogy te legyél magyar gárda tag, de otthon legyél magyar gárda tag a négy fal között. És hogyha kimész mondjuk a, a várba, és ott ő, nyilvánosan fölesküdösül, akkor az őt már sérti, és kimegy mondjuk paradicsomokkal vagy tojásokkal is megdobálték. Ez pont olyan, tehát erre demokratikus joga van. Uh -huh. De, de te szerinted ugyanannyira igaza lenne, ha ő megdobálna téged, pusztán azért, mert magyar gárdázol, mint neked megdobálni őt pusztán azért, mert ő megbüszkeség napozik? Hát, hogyha ő úgy gondolja, hogy ez számára helyes, akkor Hát akkor ez ennyi, hogy, hogy nincsen, nincsen objektív valóság, meg objektív értékek, hanem az, hogy én szerintem helyes ez, te szerinted meg az, aztán összecsapunk és akkor... Nem, nem összecsapunk Hát tegyük fel, tehát olyan helyzet is előállhat, hogy annyira ellentéteset mondunk, hogy a vége az lesz, hogy tojással adományozzuk. Na most, most itt egyszerűen arról van szó, hogy te szerinted ez a militáris szerveződés, ez a, ezek a militáris külsőségek, ezek jók, te számodra kedvesek, és ha mondjuk mit tudom én, nem magyar gárdáznál, akkor elmennél egy indián táborba, vagy én nem tudom, tehát találnál valamiféle ilyen szervezett csapatot magadnak, mert te ebben nehezedjük magunkat. Például hagyományőrzést. Azt, uh -huh. Azt jó, És, és a, is, mondjuk... a Magyar Gárdának például az is egy célkitűzés, hogy a, tehát a magyarság tudatot meg az ilyesmit uh, próbálja ápolni és védeni. De a magyarság, a magyar, Magyarország, tehát a magyarság az ugye etnikailag nem homogén dolog, a magyarság az erősen uh, sok, sok nemzetiségből tevődik össze igen, a igen igen. Akkor szerinted magyarnak mondható mondjuk egy cigány, tehát ha tegyük fel Mondjuk kiárad a Tisza, és ki, kimentek segíteni egy faluhoz, ami a tiszaparton van, és ott, ott a helyi katasztrófavédelmi főnök azt mondja, hogy létszíves menjetek a falunak abba a végébe, és akkor ott vannak a cigányputrik, akkor te mész, és ott pakolod a homokzsákot, vagy azt mondod, hogy nem, én megvédem inkább a magyar Julis Kanininek a házát. Hát ugyanúgy, ö, meg, ugyanúgy kötelessége megvédeni a cigányt is, vagy akármilyen nemzetiségű embert, mert, mert tehát magyar állampolgár ő is. Hát figyelj, hogyha, tehát én azt mondom, hogy addig, amíg nem erőszakoskodtok senkivel, amíg nem, nem, nem bántotok senki ember fiát, addig, addig, addig masírozzatok meg, meg, meg tartsatok felvonulást, meg gyűlést, és érezzétek jól magatokat. Tehát, hogy így szerintem ne uszítsatok senki ellen, aki élés Mert mozog, és akkor is tök volt jó. nem semmilyen Oké. Okay. Hát okay. lehet, hogy mi többet uszítunk egyébként, mint a Magyar Gárdal. <laughs> jól van. Akkor, akkor érezzétek jól magatokat. Viszont kívánok. Köszönöm szépen. Háló, háló. Halló, halló. Halló. Jó napot kívánok. Szeretnék hozzászólni ehhez a Magyar Gárda ügyhöz, ha szabad. Tessék csak! Megint nem mondom meg a nevemet és a címemet szándékosan. Mákorábban sem szerint. tetszett megmondani? Igen, mert egyszer volt róla amikor a hajléktalanok ügyében szóltam. Uh -huh. Azt szeretném kérdezni, hogy önök szerint valóban az a fontos, hogy a Magyar Gárda megalakult, vagy valami más dolog is fontos lehet ez ügyben? Ez ügyben, az ez az mi? Hát én arra gondolok, hogy a Magyar Gárdának a betiltása ügyében miért a Tomlantos jött ide Amerikából, és miért határozta el azt, hogy ennek a szervezetnek kilos működnie, és miért... Hát ö... nyilvánvaló, hogy egy provinciában, ami történik, mondjuk vegyük alapul mondjuk Galia provinciát, vagy mondjuk... mondjuk ö... Pannónia. Trá Trákia provinciát. Pannónia provinciát. Tehát erről nyilvánvalóan nem Pannónia provinciában fog a helytartó dönteni, hanem. hanem a hanem Rómában. Rómában fognak dönteni erről a szenátorok. És hát ugyebár azt tudjuk jól, hogy ő például szenátor, konkrétan azt hiszem, hogy Kaliforniának az egyik szenátora. Tomlantos. Tomlantos, igen. Republikánus Igen, bítól igen, bítól. igen. Tehát a szenátor, a szenátus dönt erről. Hát hozzánk. Ez egy fontos kell, kérdésben mert hát kell... hozzánk a birodalom középpontjából. Hát világos. Mert hát be kell látnunk, hogy mi egy provincia vagyunk, és mint Pannonia provinciának a népe. Hát igazából azt sérelmezhetjük, hogy mi miért nem szavazhatunk mondjuk a szenátoroknak a kilétéről, hogy miért nem szavazhatunk például az elnöknek, hogyha hát, hát tőled elnézést a császárnak. De a... Tom Lantos, persze, csak legyen rá demokratikus jogom, hogy én megválasztom Tom Lantost magamnak. Vagy vagy mondjuk azt, hogy ez nem neki, egy demokrácia. Hogy hát nyilván az ő segítnyaló magyar politikus viserehad. Uh, Demszki Gábor annak idején, amikor ő Lengyelországban taxisofőr volt, és folyamatosan kapcsolatban állt Tomlantossal. És az ez egyáltalán most pillanatnyilag. Most ez az ügynöki tevékenység, ez örökké élni fog. Úristen, ez én, most nagyon... Én, most én nem, nem tudom, mene, ezt a nem ismerem, de biztos vagyok benne, hogy minden rendszernek szüksége van ügynökökre. Ezt tudjuk jól. Tehát ma is van nemzetbiztonsági hivatal, van számtalan ügyosztálya, én nem örülök neki, hogy ez van, de az biztos, hogy ügynökök vannak. Szerintem, szerintem már így is többet foglalkoztunk a Magyar Gárdával. Egyébként szerintem van. a Magyar Gárdában is vannak ügynökök, ez teljesen nyilvánvalós, hogy provokátorok is vannak. Hogyha úgy gondolják a kedves hallgatók, hogy összeállt bármi ebből a mai adásból, kommunából a szexuális orgiákon keresztül a Magyar Gárdáig átívelően, akkor Uthán a szokalmazza hát már vegy, igen, világos, Szóval, hogyha illetve hát a depressziót és a, és a hippizmust. Szóval, hogyha összeállt bármiféle koherens valóságértelmezés, ami egy SMS formájában összefoglalható, akkor azt a 0630 egyes es SMS számon had várjuk már egy röpke pillanat erejéig. Még van egy legalább egy fél perc az adásból. Haló halló! Jó estét, urat és itt a skype Az lenne a. Köszönjük! Nagyon-nagyon rövid hozzáfűzése ez a, a Magyar Gárdához, nem az a baj, hogy ott tipeknek topognak névtáncos ruhában, mert menetelni nem tudnak a tisztán látszik, hanem hogy a köztességének. De jön, Szeretnének, igen. Ha. Az a baj, hogy a köztességének nem jön ki a hosszú söprőjével és zavarja előket onnan a frandban. De miért kéne? Tehát, de miért kéne zavarni? De... Miért kéne? Mele me a, a, melegeket, a melegeket nem kell elzavarni? Vagy a melegeket is el kell zavarni? Én ha én hiszem, hogyha nem hiszem, hogy demokratikusan én működnek a dolgok, hogyha Nézzünk -e. né né né né né azért reálisan valamit. Tehát a, a mellettük uh, szintén masírozni próbáló srátok nyírségből vagy szabolcsból attól, hogy rovás írásra cserélik a H betűt a, a karszalagon, attól azért még elég nyilvánvaló. De, de nem ez a fő témám, De, ez de, az de a... tudod, mit legyen nyilvánvaló? És a nyilvánvaló Csak de most... ne tehessen semmi olyat, ami másnak ártana. Mondja most... hát aki most... magára, Nyilván... hogy náci de most... vagyok, ezt írja ki akármilyen nyelven, de ne tehessen semmi rosszat a másiknak. Én, másik én, én meg azt gondolom a demokráciáról, meg a szabadságról, hogy nácik is masírozhassanak. Igen, hogy szabad legyen, mert az én szabadságomnak az a garanciája. És kettős mérce. Igen, erről van szó. Én, én, mert én... az a fasizmus, ha én meghatározom, hogy a szabadság az, amit én szabadságnak gondolok, és amit az mert az övében nem fér bele. Akkor, bocsánat, Szerintem akkor azt, ha te határozod meg. Hogyha egy társadalmi konszenzus határozza meg, hogy eddig és ne tovább. De a társadalmi konszenzus a, most éppen nem azt határozza meg, lehet ám, hogy most ők az a gondolkodás van többségben, és nekünk ezt tolerálnunk kell. E, akkor, bár nem, nem ez a fő témám, ami a hiszlack tílik, de sokkal fontosabb dolgot szeretném elmondani. csak nekünk, meg lejártam, e, a műsoridőnk e, Meg szeretném tudni tőletek, hogy mi értelme van annak a reklám mondatnak, hogy bulizhat fornosztárokkal és élvezhet az életet. <Sz> Szerintem, szerintem az, szerintem az a... megfelelő kontrasztot képez a mi műsorunk mondani valójával, ez azért. Szerintem jól, jól egészíti ki. Szerintem bizonyos dolgokról nem beszélünk, mi hasonló... amelyek van fontosak. Remélem, hogy hasonlóan cinikusak tudunk lenni, mint ez a reklám. Szóval. Vége, vége, ennyi volt, mondd be. Hát, aki jól tudta foglalni ennek a műsornak a, a, a teljes komplett tartalmát, az azt írta nekünk. Swinger, Buli, a tagokkal a hétvégén. Sztárvendég, Gyuri bácsi. Az apokalipsis már a berekesztülését. Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledj el szavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez! Tarcsaízben, A földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen.